Jó reggelt, a 2019 január 7-e hétfő van, és a pontos idő 4 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kéfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. imáron a 2019-es esztendőbe lépve, aminek valamikor úgy az októberében, már mint az év októberében, immáron egy 19 éves műsorral lehetne találkozni. De minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, ezért 2019. január 7-én, 2019. október másodikára gondolni távlatos, de nem biztos, hogy célszerű. Két beszélgetéssel készültem, készülök a mai reggelre. Minden, ami azon felül van, az kizárólag önökön múlik. Fél nyolc körül felhívom Rangos Katalint, és nyolc óra után felhívom voitágit és a voitágival folytatott beszélgetés után nagy valószínűséggel veszem a nem létező kalapomat. Sok megosztani valóm van önökkel, de ha bár minden a kísérleti műsor és minden nap utolsó adás, mégis-mégsem sürget az idő ezért mondandómat szépen is, ahogy azt az élet aznapi logikája, diktálja, beosztom. Hogy ebből mennyi kell a világra és mennyi nem, ehhez szorosan hozzájárulnak önök is. 06148 9099 a telefonálási szokásaim viszonylag keveset változtak, ami a Boldog Új Évet kívánást illeti, abból egy elég, a többi már 2020-ra vonatkozzék, de az még megszebb van, mint október másodéka. Jó reggelt! Jó reggelt, ez legyen az első, akkor Boldog Új Évet kívánok! Magát! Szeretem magát! Nagyon kedves! Tagányi Ágnesnek is Boldog Új Évet, és Tagányi Ágnesnek Boldog Új Évet kívánással kívánok az összes kejfejel Csi Hallgatón a Boldog Új Évet! 2019. január 7-e van és hétfő, a pontos idő 9 perccel reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Én vagyok Fiala János, önök pedig a hallgatóim, kezdhettem volna fordítva, és önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok. Aki soha az életben nem hallott még Kejfej Jancsit, annak nem tudok mit mondani, hallgasson bele, aztán döntse el, hogy másnap is belehallgat, minden nap más. Elvileg az életre hasonlít. Hideg van, állítólag napközben sütni fog a nap, ebből most még viszonylag keveset érzékelni. Fenn a hegyen, ahonnan én jövök, mínusz 9, itt a síkságon, ahol a rádió stúdiója van, mínusz 6 fokon. Én nagyjából 20 perc múlva fogok telefonálni, addig én vagyok hívható, amennyiben nem hívnak, abban az esetben én időnként elmondom a telefonszámot, a pontos időt, a frekvenciát, ami többé-kevésbé teljesen felesleges, hiszen aki hallgatja, az tudja, hogy ez a 98.00-án van. 061 -9 -9, valamint négy 06 figyelek valamit A 2019. január 7-e hétfő van, és pontosan 4. az óra. Ez a Kefe minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Egyre többet lehet érzékelni abból, hogy sütni fog a nap, ez azonban jelenleg még nem aktuális de elemlámpára már kevésbé van szükség. Magaslaton, több síkságon, kevesebb, mínusz de mínusz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha hallatni akarja a hangját arra, ma nagyjából még egy negyed órája van, pontosabban mondva, most már annyi sem. De amennyiben ezt mégis szükségesnek látja, hallja 061-489-0999, valamint 0630 Én Fiala János vagyok, figyelek hova mire. Jó reggelt! Jó reggelt, boldog új évet! Viszont? Azt szeretném tőle kérdezni, hogy miért osztottad pont ezt a tank, ezt a ez egy hosszú történet, ebben most nem kezdenék bele. Ez a héten ki fog derülni. Valójában a határán voltam, és vagyok annak, hogy egy novella pályázatot hirdessek. Beleértve, hogy saját magam be akarok-e szállni, de én még nem döntöttem el. Tegnap neki kezdtem a regényemnek, de nem jutottam tovább hassornál, és azt ki is töröltem. De ennek a lánynak a története. Csak az, amit egyébként az ember tapasztalt a médiában, az egy regény. Én ezeket a híreket összegyűjtöttem. Tudnátok, kell, hogy én a Facebookot egyebek között egy ilyen füzetnek használom, amiben összegyűjtöm azokat a gondolataimat, amelyekre vissza akarok térni, tehát ez nálam nem azt jelenti, hogy én ehhez reakciót várok, és saját magamnak, ez egy ilyen cetlizés. Ezért, mert csodálkoztam, mert megnéztem, hát ugye általában látom, hogy minket osztasz meg, és a balókikai sorban nekem ez egy kicsit így furi volt, főleg, hogy egy big -fick. Én is próbáltam összegyűjteni az információkat, annak okán, hogy voltam ezen a koncerten, és olyan, hogy megérintett a dolog, és azt olvastam máshol, hogy, hogy a sidi találtam, meg ezt a lányt, amit nem nagyon értek. Később a, a tangsod, a gitár, hogy össze-vissza kever mindenkit mindent, és jól ne tudni, hogy mi történt, mert azért ez a gyerek. Hát, Szerintem szerdő előtt nem kerül rá sor, nem lesz rá időm. Szerdán elmondom dokumentálva a híreket, és valószínűleg novella pályázatot hirdetek. Köszönöm. Ismertem... Ismertem a feleségét is, hogy volt-e több felesége, nem tudom, az az egy felesége, aki volt neki, vagy talán van is neki, hiszen még nem váltak el. Neki írtam, de F. Andrea egyelőre inkább sír sem mint telefonál, amit megértek. így aztán különösebb búcsúztató nincs, de a Kejfej együtt jár, hogyha meghal egy olyan valaki, aki... Valamilyen módon megérintette már a műsor készítőjét, akkor megemlékezem róla. 63 éves korában elhunyt Peter Ogivagy és Hegedűs Péter a magyar alternatív zen egyik legismertebb egyénisége. Az első magyar punk zenekar a Spionz alapítója, olyan nemzetközi sztárókkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel Boy George, vagy a Sex Pistols producer Malcolm McLaren. A Bartók Biela konzervatóriumban kezdte zenei tanulmányait először gitár, később zeneszerző szakon. Szintén ezen a szakon Petrovics, Emil és Kurták György tanítványaként végezte el a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiát, majd a kor hangját meghalva 70 éves korában, 70 éves korában, 70 éves, 70 éves, 70 éves, 70 éves közepén Molnár Gergely megalapította, bár lenne 70 éves, csak nem kéne ezt felolvasnom. Majd a kor hangját meghalva a 70 éves közepén Molnár Gergely megalapította az első magyar punkzenekart, a Spionst. Ezen évek alatt a saját elmondás leszén nagy hatással volt rá Jimi Hendrix, vagy éppen Frank Zappa munkássága, a legfőképpen Lou Reed transformer formált át a legjobban. 1978-ban elhagyta Magyarországot, az első időszakban Párizs és London között ingázott, és Michael McLaren-el a Sex Pistols producerizel dolgozott együtt. Megjelent egy kis és egy nagy lemeze, valamint közreműködött működött McLaren akkori együttesének lemez felvételében Adam Aint, Bow Bau wow, wow, Boy George munkatársa volt, stúdiómunkákat munkákat és választ programozó volt például Peter Gabriel csapatában. 1983-ban New Yorkba költözött ott két együttes is alapot ott, először a backlash meg ribow Mark ribow -val. Michael blair Greg cohen akik Tom Waits, illetve John Lurie zenekarának tagjai voltak. A második zenekar a Central Europe volt, mely ogira jellemző módon jobban a divat előtt a világzenei irányzati jegyeit hordozta. Arab hegedűs dzsemeleben jelez, afrikai ütősök tették a formációt egyedivé. A 90-es évektől, ogi főleg Magyarországon alkotott filmzenéket komponált például a és Jöttem, kiadott albumokat is, Songs, Blaze, ezután néhány év szünet következett, egy betegség és a gyógyulás hosszú időre távol tartották az aktív zenéléstől. 2003 körül kezdődött a visszatérés, azóta különböző zenészekkel időnként fellép Magyar Koncerthelyszíneken. 2019. január 2 Egy telefon még belefér. 0614890999 valamint 063677161. Ma 2019. január 7-e van, és hétfő, 8 perccel múlott, reggel negyed nyolc. Mondom, hogy hallják, hogy szerintem 2019-ben a világ, legalábbis ami a Kejfej Jancsit illeti, azáltal megy elébb, ha egyáltalán a világnak elébb kell mennie, hogyha beszélgetünk egymással. Ez két úton történik, vagy én hívok fel embereket és beszélgetek velük, vagy önök hívnak fel és beszélgetnek velem. Az erre való biztatást egy tízes skálán nem forszírozom, mert... Egy beszélgetés nem forszírozható. Csak felhívtam rá szíves figyelmüket ma, 2018. január 7-én, miután egyre kevesebb idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy megszólítsanak engem és általam az életet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. legközelebb a Kejfejel Csiba holnap reggel lehet bekapcsolódni telefonokkal, már amennyiben a mai kísérleti műsor után lesz ismét élő adás. Rangos Katalinnal és a Vojt Ágival fogok beszélgetni, hogy miért remélem kiderül. Műsoron kívüli elérhetőségem kukat gmail.com a Fialajanos kukat gmail.com foglalt volt, így került be a döröpont fialajanos kukat gmail.com e-mail cím. Egy mai lepkével kevesebb. Jó reggelt, lehet. Boldog új évet. Boldog új évet. Um, Nagyon egyszerű az aprópó, ami miatt felhívtalak téged. Nem, tulajdonképpen minden műsor gondolatkísérlet, de ezt tudod, hiszen volt egy idő, amikor rendszeresen hallgattál. És a gondolatkísérlet most azzal volt kapcsolatos, vagy azzal van kapcsolatos, hogy vajon te valaha is voltál-e olyan, Helyzetben, amikor tévéműsort néztél, rádióműsort hallgattál, vagy voltál egy tóksón, mint amilyen holnap lesz neked majd a spinózában, önök spinóza megjelenítést hallottak, amikor olyan információk birtokába jutottál, amelyekre kíváncsi voltál, de amelyekre egyébként vagy a szemérmességed, vagy más okból nem tudtál, vagy nem tudhattál szert tenni, mert mindaz, vagy azok, akik egyébként információval bírtak nyilvánvalóan a te sorsoddal kapcsolatban, azokat te nem akartad, vagy nem tudtad megszólítani, miközben egy konkrét dolog nagyon foglalkoztatott. Most hadd ne soroljam, hogy mi minden foglalkoztathatja az embert. Nem hiszem, hogy e tekintetben nekem itt most felsorolásba kéne kezdenem. És azért nézted ezt a tévéműsort, azért hallgattad ezt a rádiómisort, azért olvastad el az újságban, vagy az interneten azt a konkrét dolgot, vagy azért mentél el más tocsójára, mert arra voltál ki kíváncsi, hogy ami téged személyesen illet, de nem tudod, vagy nem mered megkérdezni, azzal kapcsolatban utólag, ha nem is okosabb leszel, hiszen ez nem biztos, hogy okosság kérdése, de informáltabb, hogyha ez egy jó kifejezés, és akkor itt levittem a hangsúlyt. Aha, hát ez elég bonyolult, hogyha jól értem, akkor itt arra kell válaszolnom, hogy volt-e olyan, hogy azért csináltam valakivel interjút, vagy azért néztem meg másnak a beszélgetését, hogy az illető report alajtól valamit meg tudjam. Nem, nem, nem életes Egy Egyáltalán nem. Én például annak idején, emlékezetem szerint vagy a mai napból, vagy a borsból tudtam azt meg, hogy én az élesben műsorvezetője vezetője leszek, mert én ennek érdekében különböző dolgokat tettem, de az így egyet a világán nem jutottam sehova, sem majd egyszer csak egy cikkből, amire más hívta fel a figyelmemet, megtudtam, hogy, hogy fog alakulni a sorsom, különös tekintettel arra, hogyha én is belevegyek ebbe. Na de akkor igen, hát a példádból ugyanaz a megfejtés, vagy akkor jól értettem, amit mondtál, hogy láttam-e vár valamit életemben olyat, ami az én életemre vonatkozik egy forrásból, amit nézek, vagy, a, vagy akivel én beszélgetek. Arra, de most ezt kérdezem, de az utolsó kérdés az a legdirektebb, hogy el tudod-e azt képzelni, hogy. Életem akkor másféleképpen kérdezem. Azt kérdezem, hogy tudod-e azt, hogy a holnapi beszélgető partnered, akivel a spinózában beszélgetni fogsz, Puszk László, azok számára, akiknek ő közvetlen vagy közvetve munkadójuk, beszélte bármikor azok a változásokról, amelyek az elmúlt időben velük megtörténtek. Igen, Én, hogy ez a kérdés. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez a, nem, Kati, nem ez a kérdés. A kérdés az volt, hogy voltál-e te hasonló szituációban, de ezt nem akartad, vagy nem tudtad megérteni. Az eredeti kérdés nem ez volt. Nem, nem, tisztán erről szeretném megérteni, mert nem sokkolnám a téged hallgatókat azzal, hogy negyed óránát megpróbálom tisztelni, hogy mit akarsz tőle. Hanem meg akarom, életes, nem mondasz, hogy az, Kati, életes, és az volt. életedben nem voltál még olyan szituáció, hogy ne lettél volna olyan emberek közelében, akik rólad beszéltek, és kíváncsi lettél volna arra, hogy miről beszélgetnek, miközben te az fizikailag lehet, hogy megtehetted volna, de nem volt hozzá merzed, vagy nem is tudtad volna megtenni. Át volt, olyan, egy... volt olyan szituáció az életemben, amikor a is azt csináltam, és amikor olyan riportalanyok volt, akinek közvetlen hatása volt az én férjemnek az életére, és a mindaz amiről a beszélgetés szólt, az az én férjem életéről is szólt áttétes, nem azért jött oda természetesen, meg nem azért volt oda híva, csak az én férjem egy volt abból a halmazból, akire vonatkozott. Ez egyébként Szocska Miklós volt, meg is mondom, és a férjem orvos, és az orvosoknak a magyar, olyan nagyon régen volt. Egyáltalán nem volt nagyon régen. Mennyire volt ő tisztában ezzel az érintettséggel, bármint Szocska Miklós konkrétan? Az a fura dolog következett, hogy a beszélgetés során lettünk mindketten tisztában vele. Tehát, hogy, hogy nem volt akkor még az manifesztálva, hogy elzavarják a, a 60 év fölötti orvosokat a nyugdíjba. A francba, uh, igen, nyugodt, te beszélsz magyarul. Igen, és, és szép lassan bontak hozott ki az információ számomra, és váltam kövé gyakorlatilag, mert ugye nem fordíthattam személyesre ezt a beszélgetést, hogy akkor, hanem csak olyan szép szép aprólékosan derítettem. De ő a beszélgetés a végén tisztában volt azzal, hogy... Hát, egy... hát aztán megmondtam neki. Ja, közben nem, nem hiszem, nem tudom. Uh, nem... nem beszéltünk előtte róla, uh -huh. hogy az én férjem érintett. Nagyjából, hát, nagy, a... nagy, nagy, nagyjából azt tudom neked mondani, hogy most már nem hideg, most már a langyosnál is melegebb. Tehát én azt kérdeztem tőled, ez a második kérdés, ez egy konkrét kérdés volt. Tudsz-e arról, hogy amiről te egyebek közt holnap a spinózában este hét után beszélgetni fogsz feltelten a Dobucában, ha nem változott a helyszín, arról az érintettekkel beszélt, -e mindazokkal, akik egyébként abban a körben dolgoznak, ahol ő tulajdonosként... Nem tudok, nem tudok de, de figyelj, ezt pont konkrétan nem tudom. Egy rakás információt meg ismeretet igyekeztem összecsipegetni Funk Ugyanakkor meg a magyar gyakorlatot is várve, tehát ugye általában Magyarországon, hogy mennek a dolgok, egyáltalán nem lennénk meglepve, hogyha ott megjelenének, népszavások, és ö, utólag értesülnének a folyamatokról. Ezzel, ezzel együtt én egy kitartó fiú vagyok, és nem véletlenül, azt kérdezem, hogy egyéb iránt érdekelne -e téged az, hogy amit én tudok ezzel kapcsolatban, és az talán helytálló, talán nem, de nincs benne semmilyen intimpítszáskörés, hiszen az köztudat, hogy az én barátnőm ott dolgozik, és vannak más ismerőseim is, belét hogy vagy László, személyesen is ismerem, gyakran beszélek vele, hogy azt kérdezem tőled, hogy fontos-e számodra, hogy ma 2019. január 7-én 7 óra 33 perckor megtud, hogy egyébként volt egy közvetlen tájékoztatása a tulajdonosnak, a a nem a beosztottai, hanem, a, hanem azon lapok munkatársai felé, amelyeket részint eladott, részint pedig megtartott. Engem abszolút érdekelte, közben azt olvastam, hogy beszélt. Tehát volt ott valamiféle értekezlet, amikor megmondta, hogy körülbelül mire lehet. És számítani. azt tudod, ne hogy az értekezleten ilyen? kik voltak jelen? Hát gondolom a lapoknak a, a munkatársai. Illetve hát, hát úgy. Többek számban mondtam a lapokat, hiszen azt is elképzelem, hogy amikor a szabadföldtől megszabadult, meg amikor a vasárnapi híreket beobált a, a népszavába, akkor gondolom ezek mind ott voltak. Hát ezt meg meg. Jó, holnap meg Na jó, most holnap ezek szerint nem. Én nem így tudom, és ennek a jelentősége annyiban van, és ez a mai struktúrára, a tájékoztatási struktúrára nagymértékben rányomja a bélyegét, hogy egy sor dolgot, ami veled kapcsolatos, úgy tudsz meg a sajtóból, ahogy egyébként ez korábban is megtörtént, de nem ilyen mértékben. Tehát, hogy én személyesen, amennyiben élni fogok még, ott leszek. Vettem jegyet, vagy veszek jegyet, és meg fogom hallgatni, nem fog kérdezni, és nem fog rá visszatérni a következő műsoromban, szerdán, mert nem lenne etikus. Előtte még kérdezhetek, és ha netánevel propagandát csapok a holnapi beszélgetésednek, amelyre a spinózában kerül este sor, holnap 9, vagy holnap 7 órakor, akkor abban semmi szégyen nincsen, ez nem egy nyílt reklám, de azt kérdezem tőled, hogy azért, ez része talán jobb lenne, vagy jobb lett volna, hogyha mindazok, akik egyébként bírnak 2000 forinttal, és a szemérmességület legyőzve elmennek oda, és vállalják azt, hogy megkérdezi majd a tulajdonos tőlük, hogy éte mit keresel itt, vagy megmondják, vagy nem, hogy hát, Lacikám, lehetséges, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy hát, ha a rangosnak elmondod azt, amit nekünk közvetlenül nem mondtál. Oké, okay, figyelj, ezt nem tudom, azt is, hogy mondjam, csak nagyon hülyén fog hangzani azért, mert érintett vagy, mert a, a Honpola Krista miatt érintett vagy ebben az egész kérdésben, hogy természetesen akkor, amikor egy ilyen interjú készül valakivel, aki nem beszélte agyon az utóbbi ö, 30 évben, vagy mondjuk 98 óta van a parketten, Puhlászló, László, a politikai parketten egyáltalán nem nyilatkozta a rojtosra a száját, hogy jó... Ö, az apropo, ami miatt ide lett kérve, vagy oda lett kérve a, a Spinozzába, az az, ami most történt a sajtóban, és az egy iszonyú jelentős dolog. A dolgozók szempontjából mindig minden összeolvadás, megszüntetés, új képződés, az mindig állati jelentős az ott addig dolgozóké, vagy az ott később dolgozni kezdőknek a szempontjából. De mindazonáltal a Puhlászló életének, Uh, illetve a Puk László politikai jelentőségének ez egy aktualitása, de uh, nem tudom, hogy ez a legnagyobb jelentőségű dolog. -e. Tehát, hogy ez egy kiinduló pont, ez egy nyitány, de hogyha arról van szó, hogy azok, akik most a népszavánál dolgoznak, vagy akik a megszűnt uh, vasárnapi híreknél, vagy az eladott szabadföldnél dolgoznak, hogy azok számára legértek ez a beszélgetés, ha itt teszük fel a kérdést, akkor az én válaszom azt, hogy nem, hanem ez egy kiinduló pont. Ebben neked Mert... igazad van, de Mert hogy Vona kérdés, is akkor beszélgettél, vagy... hogy a miniszterelnök úr mondta volna, amikor elérkezett Vonagábor a Gábor a hitfőhöz, és füllik Róberttel <gül> és köves is akkor beszélgettél, amikor elérkeztek a hitfőhöz, csak arra emlékeztetnélek téged, hogy viszonylag keveset beszélek, de pontosan tudom, hogy mit akarok mondani. Aha, ja, ja, ja, ja. Jó, szóval az a helyzet, hogy, hogy a Spinoza-ban kialakult uh, eleinte az volt, hogy nem kérdezhettek a hallgatók, uh, később pedig uh, én azt gondoltam, hogy az nem fair, hogy nem kérdezhetnek, mert azok a szereplők, akik, akik uh, ott megjelennek, azok, azok vagy ritkán beszélnek, vagy éppen nagyon aktuális, hogy kérdezve legyen valami, vagy nem tudom. Mi. Szóval végül is én pszichés nyomás alatt voltam, ami miért nem kérdezhetnének és nem bántam meg. Mikor változtatta a szokásodat? mert emlékezetem szerint azért voltak emlékezetes beszélgetések, amikor még nem lehetett? Igen, de változtattam, abszolút változtattam. De mikor? már ezeken mind, tehát amiket felsoroltál, azon már mind lehetett kérdezni. Már a főlikken is lehetett kérdezni, illetve hát a köveslomó főlik beszélgetése, mert nem fair, hogy aki ott van az jó, ugye Mondjuk én itt vagy most bizonyos szempontból vagyok, vagy ügyetlen, vagyok, vagy kav kavarok, vagyok. hiszen ugye a te tevékenységed a médiában alapvetően a rádióban, illetve a televízióban valósult meg, és az azok az események, amelyekre én itt most utalást tettem, azok részint a Bálintházban, részint a Spinoza Igen, házban. Igen, hát ez egy kisebb kisebb jelentékszelen. Nem nem nem. nem, nem, nem, én nem merül az oldalról közelítenék, hanem hogy ezeknek a, a műfaj más. Az megmondható, az tudható, hogy amiről viszonylag szűkszavúan esett szó, hogy elfáradt az együttműködés a klubrádióval, az úgy 2017 tájéken, az, az mit fejezett? Készen mi fáradt el? Pont most, pont most lesz két éve napra pontosan. Mi fáradt el? Nagyon hat éven keresztül a világ legjobb helye volt számomra a klubrádió, mert napi műsorban azt csináltam, amit akarok. Durván azt, amit te csak én csak egy órában, és nem egy komplet reggelen át. És uh, nem, a, nem az fáradt el, hogy én nem szerettem már oda járni, vagy nem találtam volna magamnak beszélgető partnert a esti riportjaimhoz, hanem uh, három egymást követő esetben beleszóltak abba, uh, hogy mit csinálok. Tehát a, a, a riport alanyra ezt már két év után el lehet mondani, szerintem. És uh, nagyon... Hát én voltam sokszor vezető életemben, és én igen. azt gondoltam, hogy, hogy az, az abszolút jó a veszetőnek, hogy egyeztessen az ő munkatársával. Tehát, hogy tulajdonképpen sajnos én nem teltem kifogásnáltyával, hogyha az ő szempontjuk más, mint az én szempontom. Viszont nem viseltem el, és hát azért azt gondoltam, hogy öh, ezt nem lehet akkor más. Neked egy házi egyeztetési kötelezettséged igen. volt, vagy ez hogyan működik? Hát, öh, igen, egyeztetési kötelezettségem volt, amit, amit én úgy értelmeztem, hogy megmondom, uh -huh. hogy ki jön. Mindig megmondtam, uh -huh. azt, tehát olyan nem volt, hogy én elnyeltem volna az információt, mert hiszen ez egy iszonyú nagy uh -huh. szervezet, egy klubrádió, és mindenki csinál mindent, és ahogy én allergiás voltam arra, hogy olyan embert szerepeltessek, aki a volt héten is volt a hallgató uh -huh. szempontjából, úgy ezt természetesnek vettem, de arra nem gondoltam, és nem nem, nem ismertem el azt a jogot, hogy valaki azon kívül, hogy az illető ne jöjjön, mert már volt, vagy valaki más is hogy vagy más szempontból is mondtam, ez a tulajdonos hogy részéről az fogalmazódott meg, vagy az akkori főszerkesztő részéről? Ezt most hagyjuk, hogy kinek a részéről. Mennyi időn ez belül volt, éve volt éve ez a három vétó? Mondjuk fél éven belül. De é. lehet, hogy pár hónapon belül. És a harmadiknál mi történt? A harmadik egyébként sose úgy volt, hogy, hogy az illető nem jött be. Tehát, hogy, hogy vagy megváltoztatták a döntésüket menet közben, amikor még előtte próbáltak uh -huh. rábírni, vagy a harmadik az utólag volt, hogy kapok egy büntetés, mert nem, nem egyeztettem azaznak. Ilyen is volt. volt? Hát ez volt az utolsó. A büntetés az lett volna, hogy az ismétlő idő, mert ami vasárnap volt, azt megszüntetik. És, ö, de erre a honpól, aki nálam bizonyos szempontból szociálisan érzékenyebb, pedig én is nagyon igyekszem, ezre biztosan azt mondaná, hogy ezzel nem téged büntetnek, hanem a hallgatókat. Hát figyelj, ez, ez tök szépen hangzik az én Ez volt, nem tök szépen hangzik, ilyen, hanem saját, ez így igaz. Szerintem esértődtem meg, mindegy. Ö, azt gondoltam, hogy már áll állati vagyok ahhoz, hogy sukkosztásan nem pocsánatot kérek, hogy... Ilyen alpár ilyen már mint hogy a szempont alpárja nem is probléma. Nincsenek és az, így... még megértési problémáim, igen? Ja, nem is talán nem is neked mondtam, hanem ezt a. Is, ezt mert... is értem. Szóval, hogy. És történt a harmadik után? után. Hát semmi, az reggel volt egy vasárnap reggeli ismétlésnél esetre valakinek a fölessége hogy a De hiszen Jézus már ez az, az ember itt megszólalt, és ez. Nekik nagyon elledükre való eh, politikai szempontból, és én azt mondtott, hogy én elég érzékeny vagyok a politikai szempontokra. nem hogy, hogy akkor a, azt mondták mondani, neked, hogy ezt nem tetted helyesen? azt mondták, hogy nem tette már megint nem egyeztettem, már megint nem, nem a nem egyeztetés nem igaz, mert mondom nekem le volt mindig egy hétre előre, hogy kik jönnek be hozzá, mert abból a szempontból a napi műsor az nagyon macerás, hogy nem aznap reggel kell kitalálni, hogy ki jön be különösen azért nem, mert ez nem aktuális műsor volt. Igen, És, és tudhatták volna, volna. is ugye azóta jelentősége, hogy talán 99,9%-ban ott ültek melletted az illetők, tehát ez nem egy telefonos Persze. beszélgetés volt. Ennek nagy te jelentősége te. van. Hát egy órás beszélgetéseknél az nem szerencsés a telefon. Az egészen elvétve fordult elő, hogyha valaki éppen a leesett miatt nem tudott eljönni. Ez műfaj kérdés. kérdés? É, én, én már belejöttem. Végül is kimondta ki az utolsó szót? Mondom, én írtam egy levelet. Ők mondták, hogy megbüntetnek, vagy hmm. egy ember mondta, aki megbüntet, hmm. És akkor egy lendülettel. Milyen volt másnap? Írtam ugye levezet, te azon kevesebb közé minden. tartozol, azért ennyire jól ismerjük egymást, hogy azért benned van ugyanaz, mint hát azért néhányan a szakmában, hogy mit csinál a rangos, ha nem fúj. <hazódás> ja, hogy szar, volt-e nem bemenni dolgozni? Ez nem, nem, hát, nem, hát, nem hát, hát hogy ugye a, a te, te rólad lehet tudni, hogy te egy nagymama vagy, te egy feleség vagy, jó, jövő, minden nap már találkozol már a szüleiddel, de az, hogy a te hétköznapi tevékenységedből kimaradjon az, ami előtte évtizedekig benne volt és számodra nem volt teher, vagy legalábbis kifelé nem teher benyomását keltette, arról azt feltételezni az ember, hogy minimum olyan, mint amikor egy élsportoló hirtelen abba hagyja a sportot, és nem lesz edző, mit csinál a kettő között? Azt kérdezem, hogy hát én azt feltételezem, hogy ez nem lehetett egy könnyű időszak. Nem, egy, egyáltalán nem volt könnyű, de annyira nem is volt nehéz, mint gondoltam, tehát hogy a, az elvonási tünetek olyan nagyon uh, földre terítettek volna, ezt nem lehet mondani, de például az, arra pontosan emlékszem, hogy uh, másnap fölhívott a uh, Sándor annak, a, uh, a mai, nem mai, holnapi, bocsánat, milyen vieségek keresek, tehát a spinozás tulajdonosan megkérdezte, hogy csinálnék-e interjút nála a momentummal, mert a momentum éppen akkor dukta föl a fejét, vagy tukta ki, vagy nem tudom látni. Én mondtam egy persze. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, ilyen biztos te, is voltál már ilyen helyzetben életedben, vagy aki először azt mondja, miután éppen szakít, az, hogy helló, nem akarsz te nálam dolgozni, ez mindig nagy megbecsülés az ember szívének. Számodra, miközben te nagyon jótod, hogy a kérdés nem az anyagiakra vonatkozik, de amikor arról van szó, hogy dolgozol, az alapvetően a te társadalmi és saját magad hasznossági tudatának része, vagy ugyanennyire fontos az, hogy pénzt keres? Ha nem ugyanennyire fontos, mert most már öreg vagyok és nyugdíjan van, tehát hogy, hogy éppen pont annyira lennék kiszolgáltatva a az elemeknek, mint bárki, aki egyébként nyugdíjas volt. De úgy, font és van font fontos az, hogy... Hát do... abszolút fontos, persze, tök nem, nem az egy egyetemen való tanításod a színművészetén, a... az, az, az van még? Nem, azt én abba hagytam, de az egy több más szempont volt. Erre mondta a férjem, hogy vigyázzak egy kicsit, hogyha mindenre nemet nemet mondok, hogy az nem, nem lesz nagyobb, de, de, de azt már előtte eldöntöttem, hogy abba hagyom, mert én azt gondolom, hogy az a média világ, ami most kialakult, és most ez... El... Senki ne gondoljon valamilyen etikai pöfög, pöfögésre. Az annyira, ha nem egyszerűen ez a digitális világ, ez annyira nem az én ö, kezemre áll, hogy ezt nem nekem kell tanítani. Tehát a média akkorát változott, egy olyan totális paradigmaváltás váltás lett benne, hogy amiket én tanítani tudok, Uh, amit én megtanultam, ez az old school hírszerkesztés, magazin stb. stb., annak a, a relevanciája egyszerűen elfújódott a szélvel. Tehát hát kell, a gyerekkel kell tanítani, és. É, igen, hát igenis, meg nem is. Tehát ezt azért, uh... Hát jó, de én meg azt gondolom, ez egy egyetem úgy hívják. Érte, ezt a részét ez nem etikus. Azon kívül pedig húsz évet nyomtam le tanításra, és azt is gondolom, hogy az nem annyira jó, hogyha az embert kerekessék, de lendítik onnan tovább. Hát aztán... Ez egyébként egy kicsit a mikrofonra is vonatkozik, de azt azért nem tudtam olyan nagyon egyetemben. Ó, hát aki minket hallgat, és soha nem látott bennünket, és azért ilyenek is léteznek, azonnak halvány gőzzük is, hogy most adott esetben te kerekesszékben vagy én kerekesszékben vagyok-e. Azt nézik, hogy a szellemi állapotuk az vajon elegendő ahhoz, hogy figyeljenek rájuk. Ahogy én látom, te alapvetően, de ha tévedek, akkor javítsák ki, négy fórumon vagy jelen, részint az ATV-nek két műsorában, részint a civilapáján, ahol mi időnként személyesen is szoktunk találkozni, valamint a naphírében. rendszeresen. Van tocsód, rendszeresebben talán a spinózában, mint a Bálintházban, és a heti tévében is egy vagy talán két műsorod van. Ugye volt a heti, vagy van a heti égbüfé és van a heti libazsír. Mit hagytam ki? Az a helyzet, hogy a heti tévé, amiről te beszélsz, az egy éven nincs már ismétléseket látsza, vagy lát az, aki látja. Ott viszont volt egy rakás műsorom, négy műsorom volt szerintem, vagy három, tehát volt egy egészségügyi műsorom, ami heti vizit címe ment. Ami az egyébként egy korábban is volt a rádióban, és abban hát, Azért mondom, hogy ilyen kis önneklámot csináljak egy év távlatával. Ezek nagyon szuper, szuper orvosok beszélnek közél. Ez a képzett beteg. Ez, hát igen, a műsornak nem az a címe, de a könyv az Azt az értem, ez, de ez meg 2016-ban. Igen. igen, és, és ha uh, ah, között jelen vagyok, azért nem is értettem, hogy miért ilyen sok forból lennék jelen, de mindegy. év azt addig ismétli, ameddig akarja. De a, a másik három az megvan. Volt. Az ATV-nek a két műsora, a Spinoza és a Bálintház. Igen. igen, igen, igen. A Bálintház hogyan lett? Hát úgy, hogy a Bálintháznak a, a programszervezője megkeresett, hogy nincs-e kedvem ott is dolgozni havon szer. tehát azért ezek nem uh, megítik le az <gül> embernek az összes pszichés és egyéb kapacitását, és mondtam, hogy nem, és pont akkor volt a uh, köves köveslomó, és a, a főnk aktuális, mert hogy kíváncsi voltam, hogy uh, uh, tehát, hogy milyen lenne, ez a két ember egyszer leülne egymással, és, és megpróbálnák megbeszélni a személyeket. Bár ott alapvetően, hogy a slomónak a helyszörrel kellett volna találkozni. É, igen, én a helyzet Andrással kezdtem, de ő nem volt kapható erre, és én megértettem az ő szempontját. Én Egy személyes üzen, vagy mondtam, Kati, hogy a Spinoza, október 14 Alinda, december 8 Papréka január 8, azaz holnap Puk László, február 5-e Csepeli György, amíg a Bálintházban október 4-én Frölich és a Slomó, november 15-én Vásárhelyi Mária és Tumf András, és december 6-án Dés László voltak, illetve lesznek a vendégeid. Mi alapján választasz? Hát egyrészt a már mármint, hogy bocsánat, a megrendelő igény, nem a igény alapján, tehát, hogy, hogy Sándor Annának nagyon határozott elképzelései vannak arról, hogy kiket szeretne hallani, de Puklászó például az én ötletem volt, tehát, hogy ezek ilyen munkák a, a működtetőkkel való megbeszélés alapján jönnek emberek. Tehát van, amikor ők kérik, hogy megcsinálnám -e ezt vagy azt, van, amikor én mondom, hogy szeretném megcsinálni ezt vagy azt, Tök egyforma arányba volt ez mind a két helyen eddig. Tehát van, van akit én választok, és van, akit a megbízó választ. De van valamilyen, valami, ami őket összefogja? Ő, ő kettőjüket? A, nem, a... nem, az összes vendégedet. Tehát hogy az, az érdeklődési körétben ők hogy kerülnek be? Hát az én érdeklődési feltartod az új adat, az és azt mondod, az hogy... Igen, hogy, jó. hogy most az van a levegőben, hogy én akarom ezt a megbeszélést, az emissel, és a mazsihéssel, és ne, szívesen nekilódolok, hogy megpróbálom megagyitálni őket. Tudom, a hogy különbözőek vagyunk, fennián. de azért hosszú időn keresztül, és talán most is megértjük egymást amikor ezeket a beszélgetéseket készítetted, holnap lesz Puk László. Mi az, amit egyébként szeretnél? Tehát, tehát mi az, amit el akarsz érni, és túlmenően azon, hogy benned is ott van az, az adrenalin, hogy szerepelni. Jó, bár hozzá kell tenni. Hát az aki az nem ismer annyira régen, rád aki rád nem rád ismer annyira régen téged, az nem tudja, hogy azért te nem voltál, azért te hosszú ideig egy szemérmes valaki volt, és szerkesztőként Aha. működtél, és amikor megszólaltál a rádióban, annak nagy jelentősége volt, mert egyébként te nem szólaltál meg olyan gyakran, mint amilyen gyakran mostanában megszólalsz. Én emlékszem Azra még éget, arra az időre. Teljeset, emlékszel arra az időre, de hát én riporter, klasszikus riporter voltam a rádióban, a 168 órában. Fűzfakoromban, tehát hogy, hogy én a saját számmal beszéltem a rádióba utóbb lettem szerkesztő, már sértően későn, 36 éves koromban engedtek szerkesztő, már így úgy véltem akkor, hogy nagyon sokáig tart. Ja, magyar televíziós korodban olyan vagyósokat nem. nem akartam képenyőzni, valóban, tehát engem az a születre gyakorlatilag hetenként piszkált az hogy miért nem vezetek híradók. De most azt kérdezem, hogy amikor most ezek én. vannak, ezek a beszélgetések, mi, mi az a belső? Tehát amikor vége van, akkor, akkor mire gondolsz, hogy mennyivel lépett előre a világ, miközben az ember ilyet soha a büdös életben nem fogalmazná. Illetve ha megfogalmazok, van. akkor kiröhögi magát. De mi az, ami benned van? Hát figyelj, az, a, az van bennem, szerintem egyébként benned is ez van, meg mindenkiben. Az az izgálgaság, hogy hogy én ezt meg akarom ettől a fazontól kérdezni, tudni akarom, hogy mindig az a remény van az emberben, hogy nekem elmond valamit, amit mások nem. Hát ez mond. egy óriási különbség, mert az én esetemben nem erről van szó. Az én esetemben már réges-régen arról van szó, hogy én megérteni szeretnék valamit, és alapvetően problémáim is ebből adódnak, mert a kíváncsiságomat az érteni vágyásom már réges-réges-réges-rég felülmúlta. E, hogyan történt a puklástóféle dolog dolog? E, a telefonon, e, és akkor ő azt mondta, hogy... Igen, fölhívtam telefonon, és megmondtam, hogy erről szeretnék telebeszélgetni. Itt először elmondta az új mi az az, az, az, az, az az erről? Hát amikor a népszavát, mm -hmm. nem a népszavát eladta, mert az korábban, vagy megvette, az korábban volt, akkor még nem írtam. Csak föl. visszautalnék arra, hogy a beszélgetés korábbi szakaszában azt mondtad, hogy az ő élete az ennél több, de látod, te is emiatt hívtad föl. De igen. nem, emiatt hívtam föl, akkor hát arról jutott eszembe. de Nem arról jutott eszembe, hogy pár pénztárnak lenni, milyen dolog év erre egy derűs januári napon. Vagy van olyan is, elé. igen. nem lehetett volna, nem így volt. Volt, volt, a kikötése, volt egy kikötése, vagy azt mondta, mondta, hogy hajrá legyen. Nem volt semmilyen kikötése, és nem mondta, hogy hajrá legyen, azt mondta, hogy gondolkozik, és hogy hívjam fel másnap. Gondolkozom, ez egy volt tutira vettem, hogy oké, okay, gondolkozik, megy jól elrád másnap. <síns> <síns> Teh, tehát, hogy ezt a metanyelvet ezt már elég jól beszélj, és felhívtam, és váraton azt mondta, hogy na jó, akkor eljövök. Úgyhogy ez így történt, és majd, hogyha megtörténik, majd akkor leszek benne biztos, hogy megtörtént. Tehát, hogy, biztos hogy, lesz benne én Pukh elég nem, régóta nem, ismerünk. A, nem tehát, a szavában kételkedek Pukh hanem, hogy abban kételkedek, hogy végig gondolj, hogy jaj, Istenem, kell ez nekem. Katikám, annyira megfáztam. Tehát, hogy én ettől félek, hogy ez fog következni, hogy ezt így végig gondolja, kell ez nekem, és akkor rendbe zárja. Szerintem ugye, nem lesz, de, de alapvetően rajtad múlik az hogy mi fog kiderülni, tehát ő ilyen önfeltáruló valló másban nem fog belekezteni. Ja Istenem, miért mindig rajtunk múlik alapjában? Nem mindig, mi azért, azért van, voltak már olyan riportalanyok, akiket valójában megszúrítani volt nehéz, de az követően, hogy az ember megszúrította őket, hirtelen olyan volt, mint ez valami zenekar, volt, amelyik a... <suk> karmester nélkül is elkezdett játszani. És <suk> Lomó és, és uh, Fröli <suk> Na, és hát az valóban nem azon volt, hogy én ott még próbálok megcsinálni. Na mindegy, azt gondolom, hogy egyébként valóban látszoló rajta múlik, de még sem rajtam múlik, mert attól ő még azt fog mondani, amit akar. Én meg alppól már kiöregettem sajnos, mert nem szeretek öt percenként a korommal előhozakodni, hogy 43-szor a kérdésben fölgondozott tartalommal kényszerítsem arra, hogy arra igen vagy nemet mondjon, és akkor ez a ez, folyamatosan beszél a riporter, és szükség van e mellett, olyan a Rangosnál, van, hogy ráhangolódik nem? egy ilyen beszélgetésre, vagy nincs? Ő, hogy Áhítat van, Kús van, és így szegszem, és Nem feltétlen, hát nem tudom, ezt nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy van-e olyan, hogy. Van, igen, ezeknél a, a nyilvános beszélgetéseknél van, hogy egy normális helyzetben lennék, és egy stúdióba készülnék, ahogy életem legnagyobb részébe, vagy mondjuk az elmúlt, Két évet leszámítva, hat évig a klubrádióban, ott egyáltalán ott az volt a ráhangolózás, hogy kimentünk Árva Brigittával a legközelebbi butikba, amikor én már fel, felkészült, meg nyilvánítottam magamat, és ott ruhákat válogattunk, aztán visszamentem, műsor csinálni, ez volt nekem az én ráhangolózásom most, amióta nyilvános beszélgetések vannak, azok 5 az, az órakor elindulok, és találok egy parkolóhelyet, és aztán vagy a parkolóhelyen egy almát rágva egy órát az autóban, még ott tergetem a jegyzeteimet, vagy hogyha van parkolóhely és van kávé a közelben akkor beülök egy kávére, és ott pergetem egy a jegyzeteimet. Um. Dolgoztam én úgy veled, pontosabban mondva, te voltál a főnököm, amikor nem volt olyan jelentősége, mint a kereskedelmi médiában, de volt jelentősége nézettségnek, hallgatottságnak, a mi esetünkben nézettségnek. Mind abban, ami az elmúlt időben volt, zárójelben a Klubrádió, de a Spinoza és a Bálintház egyértelműen ezek közé tartozik, tehát mennyire elvárás veled szemben, mennyire elvárás saját magaddal szemben, hogyha kinézel a színpadról, ott üres helyeket ne nagyolás. Hú, hát ez nagyon, ez nagyon komoly elvárás magammal szemben, meg hát gondolom a tulajdonosok nem mondják, de hát roható nem szeretnének ráfizetni, tehát hogy nem azért, mert én olyan drága vagyok, hanem azért, mert Há, nem, nem tudom, szerintem az ő prestíciuk is személy szerint drágább, mint hogy ott kongjon a kerem, vagy hogy beszóljuk ismerőszökkel, hogy tessék jönni. Alapvetően nem. sikerélményekben volt-e e tekintetben részed? Abszolút, igen. igen. Rendben voltak. A, hát volt, amikor teljesen szürreális, sokan voltak. És volt, amikor no, rendben volt. Tehát olyan, hogy kifejezetten azt mondtam, hogy Jézus már de kínos ez a dolg, olyan nem volt. Volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy hú, azért ez az ember többet érdemelt volna, de, de nem volt az se ilyen szorongást okozóan kevés néző, hanem csak azt gondoltam, hogy hát ha én lettem volna itt a szervező, akkor én erre több energiát összpontosítok, vagy nem tudom De az alapjában véle nem az én felelősségem, mert ugye nem mindig az én ötletem. Például Puklászlona, ha nem lesz senki, akkor ott sorongás van bennem, mert hogy én akartam ezt a beszélgetést magyarul én én mondtam a tulajdonos. Hú, lesz, hát mondhatnám azt, hogy ezt a terve. műsort majd hajnalban megismétlik. Ennek is nagyon furcsa ismétlési időpontja van. Pár múltkor a pályának az ismétlését is néztem az ankor Kedden vagy szerdán van, négy óra, tíz perckor mint hajnalban, de hát, Istenem. Igen? De tételezzük fel, hogy a mai műsor is... De én azt gondolom, hogy a jó rangosnak nem kell cégér, és akkor azt lehet mondani, hogy a jó fiala nem kell ilyen mondatokat mondani. Ketten de, már biztos, de. hogy ott leszünk, és ugye es, eszünkbe nem jutott protekciót igénybe vébe venni, úgyhogy ki lesz fizetve a jegyára, amit én egyébként nagyon fontos dolognak tartok, különös arra, hogy kidnőttem abból, hogy tehát, ha megtehetem, akkor, akkor nem fogok ott e, Azt kérdezem tőled, hogy az mennyiben befolyásol téged, hogy a beszélgetéseidnek egy része iránt egyetemű, hogy mutat a sajtó érdeklődést? Az jól lesik nekem, de ez tulajdonképpen a a vona interjúval lett a spinózában megteremtve, de aztán. Tehát, hogy ez annyit jelent ezek a visszaigazolások, hogy, hogy én még szerkesztőnek még mindig elmennék. A sajtóba, értett, Tehát, hogyha ha összehozok olyan ö, adásokat, vagy hogy mondjam, milyen színi előadásokat, ö, a, a, ahol a sajtó ö, vált egyet, az annyit jelent, hogy, ö, hogy ez, ezeket megcsináltam, vagy megcsináltattam volna akkor, hogyha nem előadó művészként léptetem fel a riportal hanem köz közöljük valami hogy egyébként katornában. legyen holnap kedden a Spinoza házban rangos Katalin vendége lesz Puk este 7 órától gondolom ezek ilyen, ezek ilyen nagyjából Más két órától beszélgetések. Ki lesz a következő vendég a, a, a, a Bálint házban? A Bálint házban Jézus be. Tudtam, hogy ennyire teremthetek magamnak reklo. Ja, Nára Tamás, bocsánat. Nárai itt Tamástól is bocsánat, meg mindenkitől, hogy nem jutott azonnal eszembe, de azt azért nem propagálom, mert Nára másra, már az meghirdetés a napján nem lehetett egyet kapni, mert ő egy olyan hihetetlenül népszerű figura, hogy de ez, ez nem is, ezt egyébként ez érdemes lenne tanulmányozni, ilyen média tanulmányba, hogy hogy valaki, aki elindul e, ilyen divatbemutató szervezőként, majd másfél év alatt durván, vagy nem tudom, nagyon rövid idő alatt divattervezőként sikeres, majd e, festőként sikeres, majd most már a harmadik regénye e, ilyen toplistás, libri sikerlistás, és közben e, influencerként olyanokat mond a, a az interneten, hogy a faladja a másokat a Facebookon, és, és imádják az emberek. Tehát, hogy, hogy az olyan közönsége, olyan masszív közönsége van Nárai Tamásnak, hogy a meghirdetés a napján tehát házat csinál, egy vele való beszélgetés, ahol egy ruhát se lehet látni, és nincs meghirdetve, hogy tetikál, és nem tudom, hogy úgy, az teljesen érdekes jelenség van Ezt, de... Azt lehetett hogy tudni, hogy... A vonaféle beszélgetés után többek tiltakozásképpen visszaadták a kitüntetéseiket. Hogy miért pont ezt a módját választották a tiltakozásnak? A hát vona ezt ut után milyen kitüntetéseket adtak vissza? Nem, az nem, az nem én vagyok. Kitüntetés nem volt engem. Ragut főztek belőlem, de Férjéltesz, nem. volt olyan, aki emiatt úgy döntött, hogy nem megy el a spinózába, vagy volt olyan, aki tiltakozásképpen visszatért. Bocsánat, ez egy allegória. Én most veled kapcsolatban azt kérdezem, hogy annak idején, te 2013-ban, ha igaz a hír, akkor miért adtad vissza a Táncs és Hát azért, mert volt egy vidám kolléga, aki olyan nyíltan volt rasszista a, a televízióban, hogy és kapott egy táncsis díjat, hogy a lelkesedés e, engem is elvitt arra, hogy e, ízét, szól, szóljak a hatalomnak, az aktuális hatalomnak, hogy ezt rosszul csinálják. És gondoltam, hogy ez nem olyan nagy kockázat, mert nem volt olyan sok pénzt, tehát visszaküldtem. Ezt lehet tudni, ki kapott 2013-ban táncsis mi díjat? Hát egy olyan kolléga, akinek már nevéresen nagyon emlékszem, egy olyan külpolitikus, aki... Sonnyzló szóval szóval Ferenc talán. Hát, találkozunk, este ja, hét... Jó. Nagyon nyomástól fogok kérdezni? Biztos, hogy nem. Értettem. Egészen biztos, hogy nem. Egészen jó, biztos, akkor, hogy akkor nem és nem nem rá visszatérni a műsorban sem. Azt nagyon cuki tőled, és egyébként pedig ilyen telepatikus úton költöz bele az agyamba, és akkor majd tölteszem a te kérdésedest. Ha a rajtam kontesten. múlik, én azt a hét minden napján megteszem. <gül> <gül> Szia! Szavaz. Rangos Katalint hallottak. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. 5 éves mélypontra süllyedt tavaly az illegálisan Európába érkező bevándorlók száma. Mindössze mintegy 150 ezer embert regisztráltak a tagállamok külső határain, írta a jelentésében az EU part- és határvédelmi ügynöksége. A friss értékelés szerint a tavaly érkezettek száma 92 kal alacsonyabb volt a migrációs válság csúcspontján, 2015-ben regisztrált több mint egy milliónál. A bevándorlók száma már 2017-ben is meglehetősen alacsony volt a korábbiakhoz képest. A további visszás és oka pedig elsősorban a földközi tenger középső részén húzódó útvonal visszaszorulása. A legfőbb belépési pontnak ennek megfelelően már Spanyolország számít, ahol 2018-ban 57 ezer illegális határát lépést jegyeztek fel, ami több mint duplája, a 2017-es adatoknak írja az MTI. Legalább 126 ember meghalt a Fülöp szigeteken karácsony után átsöprő viharban, a legtöbb halálesetet fölcsúszamlások okozták. A dél-kelet-ázsiai ország keleti szigeteire december 29-én lecsapó vihar következtében jelentős árvizek keletkeztek. A korábbi közlések szerint a természeti katasztrófának 68 áldozata volt, ám a katasztrófa elhárítás most azt közölte, a Manilától dél-keletre fekvő Bikor régió hegyes vidékein több mint 100 ember halt meg. A térségben gyakoriak a tájfunok, de a lakosság nem számított arra, hogy ennyire heves vihar közeledik. A hatóságok nem adtak kiriasztások, sokan pedig az ünnepek miatt nem is hagyták el otthonukat. Egy angol egyetemi hallgató indította útjára azt az Insta mozgalmat, amely a Jenny nevet viseli. Hasonló dologról van szó, mint a novembernél. Csak a nőket szólítja meg, hogy az év első hónapjában ne szörtelenítsék magukat. Az ötlet gazdának jótékony célja van az akcióval ezer fontot szeretne gyűjteni a Bádigossi nevű oktatási programra, amivel segíteni szeretné a fiatalokat abban, hogy el tudják fogadni a testüket írja a déli. Jó reggelt fialajános vagyok lehet. Lehet? Lehet, Indult a telefonos kisasszony. Akkor kérem 31 másodperces türelmét. Jamaimáiban is ritkosan egy ilyen pompás gónérás. Imáron élőkben is jó reggelt. Elmondom a játékszabályokat, jó? Jó. Hogy. Amikor én emberekkel beszélgetek, és azért mondom, hogy én, hiszen én hívtam föl önt, és nem ön hívott föl engem. Ha ön Igen. hívott volna föl engem, akkor önnek lehetnének játékszabályai. Így Igen. Nekem vannak játékszabályaim, de ez nem azt jelenti, hogy önnek ezt be kell tartani. Csak szeretném, hogyha <gül> ha, mint, szerintem életünkben először beszélgetünk hosszasabban. Igen. Szeretném, ha tudná, hogy először világosá szeretném majd tenni az ön számára, Igen. hogy miért hívtam föl. Igen. És rendszeresen előfordul, immáron két vagy három éve a rádió és tévé műsoraimban megkérdezik, hogy mi a kérdés. És uh -huh. ezt három éve elhárítom azzal, hogy elnézést. Mi beszélgetünk. Amikor az ember otthon beszélget, akkor az ember, ha valakivel beszélget, a másik se kérdezi azt meg, hogy mi a kérdés, hanem beszélgetnek. Mint hogy egyébként, amikor otthon beszélgetnek, akkor olyat se tesznek, mint amit a kereskedelmi rádiókban időnként szoktak tenni, hogy most egy kicsit zenélünk, mert amikor az emberek otthon beszélgetnek, akkor ritkán szokták azt mondani, hogy most egy kicsit zenélünk. Tehát, amikor valamit mondok, és én azt kérdezni, hogy mi a kérdés, arra nem fog tudni válaszolni. Azt csak mondom, úgyhogy most kérek önt nagyjából másfél percet, igyekszem nem jó. hosszabb lenni, és szeretném elmondani, hogy mi az Én Mesterségem címere. Igen. Az Én Mesterségem címere az, hogy miután hihetetlen jó tapasztalatokat szereztünk az Oliva Hotel Éttermét illetően úgy döntöttünk, ez itt most termék megjelenítés, hogy a Szilvesztert a barátnőmmel, aki nekem nem feleségem, hanem a barátnőm, de nagyon hosszú ideje vagyunk együtt. Uh -huh. Mind a kettőnknek van egy-egy lánya, de más-más embertől, nekem egy hölgytől, neki meg a volt férjétől, nekem a volt feleségemtől, hogy ott Veszprémben uh -huh. fogjuk tölteni, ahol már sokszor voltunk, de ott még nem aludtunk, illetve ha akkor az egy másik helyen volt. Uh -huh. Uh, nem volt nagyon hosszú idő, nekem viszonylag hosszú szabadságom van, olyan hosszú szabadságom miért akarok, ő egy nálam befogottabb valaki tekintettel kellett lennem az ő időbeosztására, ráadásul úgy Igen. hozta a vakszerencse, hogyha ez egyáltalán megfelelő kifejezés, hogy Jaduár elsején 15 óra 50 percre kaptam időpontot a Kunsthistorische Múzeumban, hogy megnézem a Braille, tehát azt is figyelve kellett venni, hogy oda el kell jutni elsőjén 15 óra 50-re, ráadásul ő másodikán dolgozott, tehát még aznap éjjel haza kellett jönni, 30-a, 31 -e elsője, azért ez így eléggé szoros program, de szerettem volna ezt még inkább programgazdaggá tenni, és megnéztem, hogy mi minden van Veszprémben kulturális esemény. Így például megnéztük a Sherlock Holmes és Watson című filmet 30-án, amit ha eddig nem nézett meg, akkor szeretném önnek megmondani, egy Isten ments, hogy megnézze, arra nincs magyarázat. Tehát arra konkrétan nincs magyarázat, hogy azt miért filmre, függetlenül attól, hogy tele volt a Veszprémi mozi, mellettük nagyon jól szórakoztak, de nekem az elmúlt időben volt egy sarokoperáció, amitől nem vagyok igazán mozgékony, bár egy alapvetően mozgékony pari vagyok, de azt ott kellett volna hagyni. Különösen amikor elkezdtek énekelni, amit egyébként már egyébként sem bírt jól filmekben, Leszámítva az operát, ahova eleve azért ment, mert énekelni fognak. Tehát az, ar arra szavak nincsenek. Azóta az egyik kulturális esemény, és ez valójában úgy is született, hogy én azt mondtam a barátnőmnek, és elnézést kérek a Balás ez ezúton is, hogy 30-án Balás koncert van, és mondtam neki, de oda sajnos nincs jegy, az Uber Frankot kell felhívnom ahhoz, hogy szerezze hét, mondta, hogy Isten mencs, mert ő ki nem állhatja a Balás és az ember Bye. azért a barátnőének nem akar kifejezetten rossz perceket okozni, így aztán Balás Kecok, kimaradt, de amikor elmeséltem neki, hogy én vettem két jegyet, Bodrogi Gyula és Vojt Léze. Ági estjére a Veszprémi színházba délután Léze. ötre, ami ugye egy Léze. meglehetősen furcsa Léze. időpont, mondván, hogy Léze. ez vagy este van, de ugye ott utána folytatódott egy szilveszteri vacsora, ami minket Léze. hiányolt, nem mi aztán az étterembe, akkor azért nem volt arról megbizonyosodva, hogy én pontosan tudom, hogy ki az én barátnőm, mert hogy mi ilyeneken még az életünkben nem voltunk, tehát ilyen, ilyen Este. De, én értem, az, én értem. de én azt mondtam, hogy én ezt megnézem, és ha azt kérdezi, hogy miért nézem meg, akkor nem azért, mert fogalmam nem volt, hogy 31. Én 5 és hét között mit fog csinálni, hanem azért. Mert kurvára kíváncsi voltam önökre. Tehát ugye én ismerem önt, ismerem a Bodrogi Gyulát, más-más módon ö, ö, meghatározó személyiségei ö, a, a magyar médiának, és ugye önök az, ön egyértelműen azok közé tartozik, akikkel annak idején még a Magyar Rádióban, ahol én ugye alapvetően az összes, tehát azért a nagy egy részét ott kezdtem el készíteni, így emlékszem, Visszap Sotairére, vagy Erzsére, vagy Gobbi hirdára, de mi kihagytuk, Igen. az élet nem hozott. A László Gyuri nem segített nekünk abban, hogy László Gyuri, Isten. Igen. hogy Igen. megismerkedjünk, már pedig hát ő ezügyben egy, egy hihetetlen fontos ember volt, aki Igen. megrendeléseket Igen. adott, így aztán még ő tönt is vettem, ami aztán rám igazán nem jellemző, de ugye az csak az ember azt érezte, hogy, hogy valószínűleg ott, ott, ott, ott ilyen lesz majd a légkör. sikerült egy pont olyan sorba jegyet venni, ahol két szék volt, az az utolsó sorot a, a hangosítópult mellett, az a legideálisabb volt. Végülis, ha az ember nagyon utálta volna a koncertet, akkor feltűnés nélkül lehetett Igen, van. de az a baj, hogy én azt akkor nem tudtam, hogy az igazgató úr az pontosan a hátam mögött fog állni. Ez Ön jó. tudta? De hogy tudom, hon, honnan Ott tudtam, állt, de? és ott nézte az előadást nagyjából a kétharmadában. Időnként forogtam, nekem egy rokona volt nekem még tanítványom valamikor, amikor tanítottam. Ügy és a szem nem ismerem. Aha. És ami a dolog lényege az, hogy ott abban a közel két órában beleértve a szünetet, teljesen elvarázsolódtunk. Az, hogy mit jelent az, hogy elvarázsolódni, mi nem ismerjük egymást, de nem hiszem, hogy szerencsés lenne ezt ennél részletesebben elmondani. És akkor arra gondoltam, hogy én szeretnék önnel beszélgetni, és tegnap este hogy ismerkedtem önnel, de nem úgy, mint aki fölkészül, hanem úgy, mint aki uh -huh. ráhangolódik. Uh -huh. És akkor azzal szembesültem, és ez baromi érdekes volt, hogyha nem is biztos, hogy pontosan ebben a formában, de ez az előadás, ez viszonylag régóta létezik, és önök ezt valamiféle, hát, hogy erre mi a jó szó, ezt majd ön meg fogja nekem mondani, adják elő. Az a forma, ami egyébként veszélyben is látható volt, az mikor Ugyan. és milyen körülmények között jött létre? Hát, igény volt arra, hogy csináljuk mi egy ilyen önálló estet, és ezt Beszélgetés formájában nem tudom, hát ez körülbelül három, négy, öt éve, meg nem mondom magának, hogy mikor jött létre. Először a József Attila színházban csináltuk meg, és utána bekerült a nemzetibe egy időre, és aztán most a az Oberfrank felhívott minket, hogy nem csinálnánk-e meg, mondtuk, hogy boldogan, és ennyi. Összett, az, hogy, milyen, hogy ez a forma, ezt ki, így találtuk ki. Ez a mi kis zanzásított pályafutásunk. Igen, mert hogy amikor én ott voltam, akkor azt hittem, hogy ez egy szilveszteri előadás, de ez egy szilveszteri előadás volt, mert hogy szilveszterkor hangzott el. De egyébként ez május 12-én, is valószínűleg másféle módon hangszerelve, de elhangozhatott volna, mint hogy egyébként, ahogy visszanéztem, ha nem is ebben a formában, de el is hangzott. Igen. Azt kérdezem, hogy ennek a produkciónak van-e valamilyen impresszáriója, vagy önök maguk azok, akik de azt... Dehogy van. Tehát a... volt Tehát akkor, akkor fölhívják a bodrogit, vagy fölhívják a vojtákit, és azt kérdezik, hogy eljönnek-e. Igen, pontosan. És én ezt már nagyon hiányolom, hogy nincs menedzserünk, mert kéne, hogy legyen, de hát mi, a mi, mi időnkben, amikor mi fiatalok voltunk, akkor, akkor erre nem volt szükség. Igen, hást... sokat szidnak, hogy közbekérdezek, de ez alapvetően a kíváncsiságomon ö, adódik, és nem mindig tudom végvárni. Elnézést, ő mikor hagyta abba az, hogy fiatal volt? Hát én nem hagytam abba ezt, csak úgy az évem számos. Értem, de, gondolom... de mi, mi, mégis mikor, mikor gondolta azt tükörben nézve, hogy ön fiatal, nem csak lélekben? Yeah. Hát figyelni. Tudom, nőktől nem illik ilyet kérdezni, de sajnálom. Nem, dehogy is engem, én abszolút nem. Tudja, ez nem most figyelem. olyan dolog, mint, hogyha én egy fogász lennék, önnek meg fájna a foga, azt mondanám, nem, hogy nyisd ki nem, a száját, ön azt mondaná, hogy nem akarszom, hogy így nem fogunk ja. tudni ja. eljárni egymással. De nem, nem, nem, nem, nem, figyel. Én például nem szégyelem, hogy hány éves vagyok, de soha nem mondom meg, hogy hány éves vagyok. Ha azt mondom magam, hogy akit érdekel, az nézze meg a legjobban. Én tudom, hogy hány éves, éves, de én nem azt kérdeztem, hogy hány éves, azt kérdeztem, mikor szűnnek fiatalon? Nem szüntem meg, nem értem. De értem, de azt mondta, amikor már nem voltam ennyire fiatal. Az egy, az Jó, mégis... hát ez, azért, mert az évek itt néznek, és természetesen belenézek a tükörbe, és akkor egy kicsit meg is ilyen, nem baj. Hány éves az... korában szeretném most magát látni, nagyjából? Én, én körül az agyam már, mint a lelkem, az olyan 30 körül, de okay, hogy mind... hány éves koromban szeretném magam látni 16. Jó. Re -re. Jó. Egyébként, ha 16 éves korában látnám, akkor hol lennénk most helyileg? Hogy én hol lennék? Igen, akkor gimnazista. Hát azt, hát azt, tuti. azt tuti, hogy nem is. És az is de drága járvod, hogy akkor nem is. Tuti, hogy nem színérfő lennék, vagy pedig mit tudom én, azt annak idején én, én iparművészetére akartam menni, meg közgázra, meg különböző gondolataim voltak. Annak idején az apukám 56-ba el, el akart vinni minket Svájcba, lett volna egy fantasztikus állása, tehát akkor egy egészen más életet értünk volna. Persze akkor nem lenne ilyen gyönyörű unokáim meg gyerekem. Na, mindegy. Jó, hát szóval én tényleg, olyan... tényleg egy szuperszonikus repülőgéből tudtam ránézni az ön életére. Abból, amit én láttam, de Igen. lehet, a tévedés kockázatát, abból én azt láttam, hogyha ön most az interjú közben halna meg, akkor alapvetően nem érzékeltem azt, hogy ön elégedetlen lett volna az életével. Jó! Ja. Hát nézze, az, hogy én, én most magának őszintén beszélek, ez egy, talán azért van, mert szimpatizálok magával, vagy nekem maga szimpatikus, vagy hogy mondjam ezt. Meg... De most tudom menni az udvarláson, ön alapvetően, tudom, hogy önnek számtalan tragédiája volt belétve az édesanyja sorsát, de azt gondolom, igen. hogy önnek az alaptermészete mégis olyan volt, hogy amikor az utca valamelyik oldalán ment, oda előbb-utóbb oda a nap. Hát nagyon kedves, hogy ezt gondolja, biztos. Tévedek? Most érte most ért egy kicsit depressziós vagyok. <gül> Te figyelni, de én nem... Jó, de a depressziója, <gül> az... a világalakulása, az egészségügyi állapota, a fellépései nem az, száma... Nem, az, az egészségügyi állapotom az rendben van. Az, az a fellépései száma, a világalakulása. Mi úgy együtt. Igen. Jó, de én ugye azt jól feltételezem, hogy ön is azok közé tartozott, vagy tartozik, Igen. hogy amikor fölmegy a színpadra, és ugye ez a Igen. színészeknél köztudomású, de tekintetben én is színész vagyok, hogy akkor elfelejtenek mindent. Tehát Perte. akkor ott az hát van. Hát akkor koncentrál az etekbe. Hát hogy ne? Hogy néz ki mondjuk az a januárja? Tehát azt kérdezem, hogy hány fel, tehát hogy ez a depresszió, ez mennyire múlik azon, hogy hány fellépése van, vagy mennyire tudja felettetni? Nézze, az biztos, hogy ha az ember dolgozik, akkor, akkor összeszedi magát. Mennyire hát dolgozik? Nem, nem, nem, nem. Hát nem sokat most. De majd most-most nagyon jó kilátásaim vannak, mert neki a Kaposvára is, meg Vesztrémbe is. Én úgy katagok magamban, hát szomorúan, <gül> <gül> hogy, hogy tudjok. Na nem, nem, nem, nem. nem. Hát sajnos, sajnos az a helyzet, hogy valamit valaki elkezd, akkor be kell fejezni. De ezt nem fejezem be. Én most ezt nem fejezem be. Nem szép dolog, ez, akkor most tisztázzuk a játékszabályokat, valaki valamit elkezd befejezi, nem figyeljen hát. De, de ne, nem, nem, csak arról tudja valahogy, én úgy gondoltam, hogy hát én azért budapesti színésznő vagyok, de, de nem, nagyon boldogan megyek én Kaposvára és meg tehát Nagyon. tényleg ez kívüli. Csak ebbe a, most megint mondom a koromat, hogy ebbe a korba fogok utazgatni megint, Úgyhogy, vagyis nem megint, hanem hát nem nagyon utazgattam én soha fiatal koromba, hanem itt voltam Budapesten, mert alapvetően budapesti vagyok. Na mindegy, ez nem is érdekes, mert nagyon jól fogom én magam érezni, tavaly előtt Miskolcon játszottam vendégként, az is nagyon-nagyon jó volt, most is a Zsótérral dolgozom, a Nemzeti Színházban van egy Brecht előadás, abba szóval el vagyok én, mint a befőtt. <gül> Ja, azért, azért nagyjából, most már tudom, hogy azért azt legközelebb meg kell, hogy nézzem, mert van egy személyes érdeklődésem, ön iránt legfeljebb, önnek nem kell tudni, hogy én ott voltam. Azt Jó. mondja meg nekem, semmiféle pénzügyeket nem fogunk érinteni, de Jó. mégis a kérdésben benne van, hogy akkor ilyenkor telefonál az Oberfang, vagy bárki más felhívja, önt vagy a Bodragit, megkérdezi Igen. azt, hogy önök szabadok-e egyébként december 31-én, és akkor gondolom, hogy van egy összeg, amibe ez a produkció kerül. Igen. Szoktak-e ezzel kapcsolatban önökkel vitatkozni, vagy amit önök mondanak nem. azt? Nem, mi? Nem. Ő, ö, nem, nem. Ő mondott egy bizonyos összeget, és mi azt mondtuk, hogy nagyon jó rendben van. Nem, nem vagyunk milyen vitatkozósak. Én inkább, a Gyula az nem. A Gyula az, az, az ilyen szempontból sokkal, hogy mondjam, nem tudom kifejezni magamnak. Igen, egyet. Jó, remben van. Még beszélgettünk pár percig, úgyhogy hát, ha akkor majd a szókincse még gazdagabb lesz, de szerintem eddig sem volt nagy baj vele. Uh, Na, ott de. tartunk, hogy mondjuk ennek az előadásnak vége van durván 4-1-8-kor. Uh -huh. Mi nem találkoztunk utána. Mi történik utána? Semmi. Hazajöttünk. Beülnek egy autóba. Beülünk egy autóba, és hazamegyünk. Kivezet. A Gyulának az élettársa vezetett, és hát. Ott ülnek épp. hárman? Igen. Erre mindenféleképpen sor került volna, nem ez a legfontosabb, de ezt az önök esetében nehéz kihagyni, de most csak egy röpkereig Igen. érintem. Az önélettársa például nem volt ott. Mert a kutyát, kutyára vigyázott itthon, <hül> hogy ne legyen egyedül a kutya. Van egy Bobi nevezett ispáni jelem. Lünk, bocsánat. És neki egyfolytában valami, tehát valaki kettejük közül egyfolytában vele kell, hogy legyen? Hát tulajdonképpen egy-két órára szoktuk itt hagyni, mert addig ül a kapuba, illetve az ajtóba bejárati ajtóhoz, és ott vár. És nagyon el van kényeztetve. Ennyi. És utána megérkeztek, szétváltak, és mindenki külön-külön, vagy együtt ünnepeltek Igen, a nem, nem, nem, Mi szoktunk együtt ünnepelni, de most nem. Mert másnap a Gyula ment valami volt, egy fellépése a... Az a mágaféle koncert az, volt. Az, az, az, az, igen, igen. Mondjuk, ami a bodrogi teherbírását illeti, azért az, az nem ütközna. Hát az nem. Az, az valóban nem. Az elképesztő. Hát, de ő mindig olyan, ő mindig imádta, és ő neki nem teher az, hogy ő, ő, ő fellép. De ez valójában ő az ő akkumulátorával van összefüggésben, vagy mivel? Hát valószínűleg... Igen, igen. igen. fitkó fickó ilyen szempontból, meg sok minden szempontból is. Igen, tehát ha valaki tudja, akkor ön az? Hát én tudom. Igen, tehát a... De hál' Istennek baromi jóban vagyunk, úgyhogy tényleg nekem a legjobb barátom, én mindenbe a véleményét kérem, akár mi van ő is mindent elmond. Szóval mennyire, mennyi, lesznek még ezzel kapcsolatban kérdéseim, amelyek ennél konkrétabbak lesznek, lefel nem jó. válaszol, de azt árulja el nekem, hogy ez az előadás konkrétan december 31-én Veszprémben mennyire volt szilveszterre hangszerelve, valamelyest ö, hangszerelve volt, de hogy egyébként ennek az esnek, amelynek van egy magja, az alapvetően ugyanaz, alig változik, mennyire változik? A magja az abszolút nem változik. A magja az megvan, Viszont mindig e, tulajdonképpen improvizálunk e, sok mindent. A, az aznapi közönségre vagyunk ráhangolva. Itt is apurt... meg. Honnan tudja azt ön, hogy milyen lesz az aznapi közönség? Nem tudjuk. Hát az improvizáció ugye azért van, mert nem fogalma nincs az embernek. Hogy ön -e. milyen közönséggel számol? Hogy érti? Kik azok, akik egy ilyen ránt érdeklődnek Westfrémben december 31-re? Az, az, egy, az egy kiváltságos időpont. Halvány van nincs. Én megkérdeztem, mondom, idősebb generáció, állítólag minden, mindenfajta, az maga jobban látta, mert maga ott ült át. Én nem látok, mert, mert a szemembe reflektor világít, úgyhogy én nem láttam, hogy milyen korosztály, gondolom idősebbek, nem? Nem tudom. Az idősebbek, az mit jelent, hogy önnel egykorúak, annál idősebbek, valamivel fiatalak? Mi tudom, most ne ezen nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez annyi, annyiban lényeges, hogy, hogy azért az a repertoár, amit önök előadnak, Igen. az az önéletükkel kapcsolatos, tehát a ahhoz bestem. önök aktuálisan legalábbis amit én láttam, olyat nem illesztenek, ami 2018-ról szólt volna, hanem nem. ebben alapvetően az van, ami az önök életét vagy végigkísérte, vagy valamiért baromi fontos volt. Így, ez így van, ahogy mondja, pontosan. Pontosan így van, de e ezek a dalok, amiket például énekelünk, ezek a mai napig slágerek mennek, Ismerik az emberek, tehát én úgy, úgy, és úgy vettem észre legalábbis, hát ez eszelős jó közönség volt, tehát vették alapot szerintem, és én úgy gondolom, hogy ez nálunk, vagyis nálam, hát most nem akarok senkit ezzel, de hogy én úgy érzem, hogy amikor bemegyek a színpadra, akkor rögtön érezni, hogy mi a, milyen, milyen viszony van a közönség és köztem. És az, az is rettenetesen fontos, hogy én például mérni szoktam magamba, hogy hány méterre hatok. Ez egy nagyon furcsa dolog. Hogy van, amikor az ember betölt egy stadiont, és van, amikor csak öt méterre megy el, és akkor ezt lehet érezni. Ez az energia. És mit Ez érzed? Furcsa. De hát mindig a közönség, a, a, és vicaverz a hatunk egymásra meg kell érezni a közönséget, a közönségnek meg... Ugye ez egy nagyon fura dolog, mert ugye akik nem látták ezt az estet, azoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ugye amikor önök ezt a műfajt elkezdték művelni, legfeljebb a kellérnek volt, a darvasnak volt, a komlósnak volt, de nem pontosan abban a formában, mint most, de ők nem az önök, tehát az nem, nem ugyanaz a műfaj, mint amit önök műveltetek, tehát nekik volt egy a mai kifejezéssel élve stand-up jellegű létezésük, most a hoficit nem említem, amivel Persze. ők utaltak a hétköznapi életükre, vagy a világban történetekre, változásokra. Az az est, amit én láttam, e tekintetben egy relatíve, strikt valami, abban ilyen jellegű kiszólások nincsenek, miközben gondolom, hogy kötött formában nem létezik a szöveg, maga a dalok természetesen Igen. kötött formában léteznek, de abban önök a szövegüket tekintve egymás iránt mutatnak gondolatokat, amelyek egy bizonyos korra vonatkoznak, leginkább arra, amivel kapcsolatban éppen beszélnek, de abban aktuális kiszólások a jelenre, vagy a jelenből adódóan a múltra, mint hogy akkor nem gondoltuk volna, hogy ez egyszer így lesz, ebből az előadásból egy tízes skálán tízesre hiányzik. Tehát ez nem egy ilyen előadás. Nem, nem, nem. nem. Ennek nem. mi a műfaja egyébként van ilyen? Hát, é, é, drága Jánosom. Igen, de ezt nem, nem véletlen tudom. kérdezem. Azért, nem azért nem kérdezem, tudom. mert ugyanakkor vannak benne olyan pillanatok, amikor tökéletesen lehet látni, hogy aktuálisan egymásra figyelnek. Ugye én ezt először láttam, de azért az embernek igen. van ahhoz szeme, hogy az ember azt látja, hogy ahogy a másikra figyel, az most nem ugyanaz, mint ami Debrecenben, vagy az Agárdi popstrandon történt, mert hogy ott is egyébként elő lett adva ez az est, hanem is pontosan ez, de valamelyik változata. És azt le az ember érzékeli, hogy, hogy önök maximálisan, amennyire csak létezik, és annál valószínűleg még inkább, hiszen önöknek személyes kapcsolatuk is volt, van, törődnek egymással, és az épp úgy ennek a műsornak a része, mint Én amit nem. egyébként végigjátszanak. Ez az egyetlen, amit talán aktualizál. Én nem tudom, de figyelni, de mi nagyon hosszan, hát 18 évig voltunk a József Attila színházban együtt, majdnem minden darabba együtt játszottunk. az egymás verszgyülését ismerjük. Tehát azért volt, szóval mi azért voltunk egymásnak nagyon-nagyon jó partnerei, mert, mert, mert, mert mindent, mindent ismert. Ezt mindent. én értem, de azt, azt árulja nekem, Igen. hogy miközben önök oda együtt mentek autóval, és együtt is távoztak. Ott konkrétban, a, konkrétan a színpadon egyszerre csak az ember meglát valamit a másikban a fáradtságában, az örömében, a bánatában, az elgondolkodásában, amin meglepődik, nem lepődik meg, de valamilyen módon reagál, mert én ezt véltem felfedezni az önök létezésében ott. Hát ö, ö, nem tudom. Ezt ha ön ránéz a Bodrogira a színpadon, mi jut az eszébe? Hát ezt, ezt, ezt meg, meg nem tudom magának magyarázni. Ezt nem tudom megmondani. A gyula, a gyula kész, és, és beszélgetünk úgy, mint ahogy maga most mondta nekem, hogy reggel most egymással leülünk egy szobába, és elkezdünk beszélgetni. Már körülbelül így néz ki. Ezt nekem... szinte nézők se kellene. szint el lehet képzelni, hogy ezt az egészet előadják egymás kedvért egy lakásban. Miközben persze... Hát egy lakásban szoktuk próbálni így, ezzel a módszerrel de azért eztől függetlenül van egy vonala. Tehát itt leírt, leírt dolgok vannak, csak azt, azt bővítjük, kerülgetjük, és introvizáljuk. De mondom, egy, egy, egy, egy vezérvonal mindenféleképpen van, ami le van írva. Mi a vezérvonal? Jaj, Istenem, hát most ma olvasok. Ne, ne, ne, ami önben van. Hát vannak egy, van egy csomó, hát az, hát vezérvonal. Az, az, Jaj, most maga engem, mi, miket foggat engem. Na, hát, az első részben az hát ezt nem, nem, nem, nem tudom magának így elmondani, hát ez olyan nehéz, hogy nem igaz erre föl kellett volna készülnöm mert nem tudom elmondani, hogy mi a vezérvonal az életünk, az hogy elindultunk a József Attila színházba most érti ez most olyan mint hogyha kérne tőlem egy egy darabnak a mit tudom én mi a de nagyon-nagyon jól beszél, mert mégis, hogyha azt mondanám, én mondjuk egy impresszárió lennek. Igen, És azt akkor mondta... adok magának egy talagot, illetve egy, egy dvd -t. És akkor azt mondom, ma... az, most azt mondom, hogy volt, mondja meg nekem, függet attól, hogy én ezt majd hogyan valósítom meg, miben nézzem én önt meg ahhoz, hogy utána Igen. önt ki tudjam ajánlani. Ha most így vissza kéne menni a múltba, belépesz az Igen. előadást is? Mit mondana? Vagy egyiket se? Fogalmam sincs. De, ha mi most visszakérdez, hogy én melyik adásomat, tévé vagy rádióműsoromat, Igen. a könyveimet, vagy melyik pillanatomat tudnám ajánlani, e, egy olyanként, amiben egyébként én leginkább jelen vagyok, annak érdekében, hogy ha valaki egyébként tervez velem valamit, akkor azt dönteni tudjon. Lehet, hogy nem tudnék válaszolni, de most nem magamnak teszem fel ezt a kérdést. Itt van előttem az összes darabamben szerepel, de hát én ennek a 90%-át nem láttam, én nem vagyok színházkritikus. Ha nem látja, akkor azt mondanám, hogy nézzenek azt a 90 nem látott. Hát most erre mit mondja, De Én nem rengeteg... vagyok egy Molnár Péter. Tudja, amíg a Péter élt, addig én, és én gyakran készítettem a Playboy számára színész interjúkat. Ez egy gyerekkori ismerettség. Mindig... Szerette? Különben kérdezem, mert én... én nagyon szeretem. Én imádtam. Én amennyire hát, mennyire imádni ismer. lehetett. Hát ugye nem volt egy könnyen imádható Pali. Jó, hát egy iszonyú, szarkasztikus humora volt, amit én nagyon-nagyon bírtam. És én jobban is voltam a Péterrel nagyon. De nagyon de Én, én tizenéves koromban ismertem őt meg, és én gyakran én jártam így. föl hozzá, és, van, és, van. És, és gyakran kértem ki a tanácsát, meg szerettem van. vele beszélgetni. Hát valaki, aki értett a színházhoz, hát ő értett borzasztóan. Sajnos egyre kevesebben értenek már a színházhoz, és egyre kevesebb Na, erről. Ezzel ja, e, e, e, e kapcsolatban csak azt tudom önnek mondani, hogy amikor a Jordán felfedezte az igen. én rádioműsoromat, az a 2000-es évek elején volt, és akkor elhívott engem a Pécsi Színházi Országos Találkozóra, igen. vagy a Pécsi Országos Színházi Találkozóra, és arra is a... a, a Molnár Gál Péter készített föl, és én ott mindjárt az első nap összeruktam a port a Babarcival, meg a Zsámbékival, ami egy nem egy jó jel. Tehát, és ő nagyjából azt kérdezte ez a két ember a Jordántól, hogy ki ez a fa? És akkor utána ja. mi? Tehát, tehát így soha az élben nem látták, mit akar ez, meg mit óbékat, meg egyáltalán mit csinál úgy, te miért kérdez olyat, ami szerintük teljesen lényegtelen, Aha. és hát ott azért egy ilyen nagyon, tehát azért a, a, a mérleg nyelve feléjük hajolt, függölt -e attól, hogy értették, hogy én mit kérdezek, de az nekik, a, nem tetszett a zsámbéknek, meg a babarcinak A Dunántúli okay. naplónak kerültem a címlapjára, mert annyira felhúztam okay. magam, hogy kimentem, ígyek így egy unikumot, mert azért... Én tudtam, hogy igazonban, de az inamban szállt a bátorságom, amikor a teljes színházi szakma jött velem szembe, ja. és este felhívtam a Molnár Pétert, és elmeséltem neki a történetet, és azt kérdezte tőlem, hogy fiala mondja, van magának jogosítványa? És mondtam ha. neki, hogy van. Mirem azt mondta, üljön autóba, és jönjön haza. Aha. Ez nagyon, ez jó. Ez jó. Szóval mely, mely, melyik darab lenne az? Hogy melyik darab? Igen, azt mondanám, hogy volt egy ág, akkor azt mondaná, hogy ez, kérem, ez, nem ez tudom, vagyok. Nem mert rengeteg, én nagyon-nagyon sokat játszottam, nagyon sokat szerettem, de úgy olyan, hogy rengeteg darab van, amin, amit nem játszottam viszont, és amit ugyanis én soha, azt hiszem, hogy az, a, az én legnagyobb bajom az, hogy én, én eléggé mostan lusta vagyok, ilyen, vagy nem lusta, te mérmes, vagy nem tudom, minek nevezzem, tehát én nem, nem voltam ilyen, ilyen telefonálgatós vagy, hogy én itt vagyok, tessék engem szerzőtetni vagy tessék nekem telepet adni. Én csináltam a magam dolgát, 18 évig a Józsefben, ott hát, rengeteg jó szerepet játszottam, akkor olyanokat, hogy onil kezdve minden évben egy zenés vígjáték volt, aminek a Szenes Iván írtam mindig a, a szövegét, és Hát azok, azok rettentő népszerűek voltak, és valahogy én mindig a közönséget szolgáltam. Lehet, hogy nem... nem, nem ha Ön az édesanyja lehet, miatt lett színész? Én de, hogy az édesanyja... Hát illetve biztos, hogy amiatt, az édesanyja miatt... De akkor mi akartam mindjárt megtagadni az első mondatban? Hol akartam én megtagadni? Azt mondta, Na, az a, azt mondta hogy biztos, hogy módosított a mondatán. Ja, nem, nem, nem, nem. Úgy értem, hogy... hogy, hogy nem, nem, nem, akkor rosszul fejeztem ki magam. Én rettenetesen tiszteltem, és, és néztem, én nagyon sokat láttam az édesanyámat, szátszor láttam a Pigmaliont, meg a, a Ványa bácsit, a mit tudom én. a Ön egy ilyen színházba hámat. bígy gyerek volt? Hát amikor nem volt nevelőnő nálunk, akkor, akkor színházba voltam, mert nem tudtak kire hagyni. De nagyon keveset voltam a szüleimmel sajnos, mert Dolgoztak. Ugye Na, minden... a nevelőnő mint olyan, abban az időszakban azért nem volt egy általános dolog. Mit nevezünk nevelőnőnek? Hát a nevelőnő az nevelő. <gül> volt egy, egy, akkor volt egy alkalmazott, aki egy szakácsnőnk volt, és egy nevelőnők. Az én édesapám, az katonat volt még az előző rendszerben, már mint 44 előtt, illetve hát 48-ban szerelt le, mert Szóval nagyon, olyan politikai okai voltak, amiről most nem akarok beszélni. Könyvet akartam írni, csak ahhoz is lusta vagyok. Mert rettenetesen sok mindent el kéne mondani, de ez most nem fér bele ebbe a beszélgetésbe. Egyébként szóval én... azért is kérdezem, mert ugye igen. ami személyes vonatkozás van, az talán kettő. Ugye no. egyrészt van egy nagyon rövid személyes vonatkozás, egy filmbejátszás erejéig, a fiukról és ön egyedül igen. a színházon és a bodrogén kívül hosszan az édesanyjáról beszél. Igen. Azért erre hát, felfigyel az ember akarva akaratlan. Hát igen. Igen, hát nekem ő egy hát jó hát Én imádtam az anyámat, de most na, hát ez az 56 ez, ez katasztrofális volt az egész család részére. És, Mi volt 48 és 56 között az édesapja? Minden taxizott. Milyen rangban volt az enyédes apja? Őr nagy rangba szerelt le, és aztán rehabilitálták a keleti, valamikor Beadtam egy kérelmet, és akkor Postumus ezredessé nevezték ki, mert ő 44-ben 500 munkaszolgálatos megmentett. Szóval ez egy hosszabb történet. És azt lehet tapasztalni, hogy, ön, tehát, hogy e, a viszontagságok azok jelen voltak, azt nem fogom megkérdezni, hogy anyás volt-e, vagy apás. Én tudok rá válaszolni, de az emberek zöme általában nem, mert nem, azt mondják, hogy nem válaszolnak a szüleik közül. De azért azt ki lehet venni abban a rendkívül felszínes ismerettel, amivel én önről rendelkezem, hogy egy fantasztikus családja lehetett. Az. az volt. Belétve az apját, aki valószínűleg az anyukájába esett bele, aki ugye kibabrált szép volt, tehát azért ebben egyezzük meg. Most már nem a színészi kvalitásairól beszélek, hanem, hogy kurva szép nő volt. Én és egy, az én... az, hogy baromi tehetséges. Én ezt értem, de most csak azt mondom, hogyha meg sem mozdult, akkor azért az Így ember van. ránézett, hogy ez Így van. ki, hozzátéve, hogy, amikor ugye korhatáros, mint a csúnya szavak miatt, igyekszem visszafogni magam, hát 14 évben aluljaknak már az előző a rangosra folytatott beszélgetése volt ajánlott, de e, ugye az édesapjáról azt is lehet tudni, ön, elsősorban az ön elmondása alapján, hogy azért vele kapcsolatot létesíteni az nem volt kockázatmentes abból adódóan, hogy hát mennyasszonyok sorát hagyta maga mögött. Jó, ja, hát ezt akkor tudja. 13 volt neki. <gül> Gyűrűsz, Menyasszonya. Hát a Szegeden szeretett bele az én anyámban. Ami azt jelenti hab... egyébként, hogy ez édesapja és egy nagyon szépen ember volt. Hogy milyen? Szép, tehát, hogy valamiért a őket. Nagyon jóképű, igen, egy nagyon-nagyon-nagyon jó képű, fekete, hajó bajszos. Katonatiszta kiadásul ugye hadnagy volt és hófehér egyenruhában mászkált Szegeden, 13 daxival, mert az annyi volt neki, és 13 Daxli kutyával a korzód. Ő, és, és a lányok azok bolondultak utána. Amikor elkezdett anyámnak udvarolni, akkor figyelmeztette is anyámat a város, hogy a voltak, nehogy már, mert a Vojt az egy nő Úgyhogy ez, ön, az, ön, a, ön az édesapja nevét hordozza. Hát hogyne, persze. Persze. Persze. Volt, hát az egy örmény nél, mert az apám az örmény volt, én félig örmény vagyok, amire büszke is vagyok. Hm? És egy háborús gyerek. Hát az. az, az. Ami azt jelenti egyébként, hogy, hogy az a szülei életmódjával volt összefüggésben, hogy nem gondoltak. -a. Tehát, hogy, hogy éltek a mának, és, és, és szerették egymást. Nem. A... nem. Hát nem. Nem. Nem mondhatnám. Nem az életmódjukkal, nem, hát ők, jaj, könyörgöm, hát először is ugye a háború az, az, az, az, az. Meg volt utána, hát erre én természetesen nem emlékszem, akkor születtem, de a, még a, ja, nem tudom, hogy tudja, hogy, hogy az én keresztapám ki volt. Aszt Azt beszél nem tudom. A német antal, aki az akkora nemzeti színháznak volt az igazgatója. Egy nagyon én... nagy könyvem volt tőle, most majd hazamegyek és uh -huh. megnézem, hogy megvan. Még a f... Tóval... Látja, milyen érdekes a fényképe, vagy tehát az arc az itt van előttem. Tehát... Uh -huh. Igen? És ott ott búj, ők a tárogatóktól laktak, és állítólag, mi ott nem állítólag, hát mondták, hogy ott bujkáltunk. A háború alatt, ja Istenem, hát na, erről aztán rengeteg mesélni való lenne, de most nem, nem. Nagy család? A milyen? Ah, uh -huh. senkit nem ismerek. Nincs sokonom a gyerekemen kívül. Temetőbe jár-e? jár -e. Igen. Ritkán, de járok. Igen. Ugye akkor az édesapja tehát taxizott, de aztán kisebb, ahogy olvastam, vendéglátással is volt. is volt, igen, gebines. És hát tulajdonképpen 56-ig a pigmalion Presto, ami az első maszek Presso volt, az az övé volt, mert akkor az még az anyukám nagyon jó helyzetben volt, és uh, a Petőfi Sándor utcában volt, ahol most nem is tudom, most pósta van, vagy mi az ördög. Tudom, hogy hát ezt nem a... lehet felosztani, de mondaná egy-egy dolgot, hogy mi az, amit az édesapjától, és mi az, amit az édesanyjától örökölt? Amit én örököltem? Aha. Hát, nagyon hasonlítottak egymásra egyébként gyerek, gyerekkorukban, hát fiatal azt hitték, hogy testvérek, én azt hiszem, hogy inkább az apámat örököltem. Az, hogy mit? Hát, talán ezt a... Nagyon, én nagyon, sajnos nagyon cukimondó vagyok, és ami a szívemben a számon, ez nem jó. Ezzel az ember rengeteget árt magának. De ön árt a saját magának közül? El szerintem igen. Ő is. Anyámnak meg talán a lelkét, a, ezt a... De nem, nekem nincs csodálatos lelkem, neki volt csodálatos lelke, csak talán ezt az érzékenységet, vagy nem is. Én olyan nagyra tartottam, és tartom őt, hogy soha nem is, hogy mondjam, nem akartam én a nyomába lépni. Én egy teljesen másfajta egyéniségnek tartom. De eszébe jut a színpadon az édesanyja? nem. De úgy, ugye volt már olyan, hogy olyan darabban szerepeltem, mert az édesanyja is játszott Igen. ilyen szerepet. Ez így jut az eszembe. Tehát nem, egyetlen, ne, nem teljesen baromságot kérdezök? Dehogy is. Én egyáltalán nem kérdez baromságot. Nem, dehogy is. De, de nem, mert például a, a Miskolcon játszottam a mindent a darabban, a az Ótércsanyi rendezett, és abban engem meghívott arra a szereplő, amit az én anyám játszott annak idején a Katona Józsefbe. akkor még a nemzetinek volt a Kamara Színháza, egyéb. És nem, és érdekes módon, hogy a Zsó se jutott eszébe, hogy ezt az édesanyám játszotta. Teljesen függetlenül hívott meg, de nekem egyáltalán teljesen másfajta karakter vagyok, más, sokkal derbebb, sokkal mindig is egy Jó, de ugye legendás történetek vannak, én speciál nem rendelkezem ilyennel, Na. amikor ön felvételizett akkor például, mennyiben játszott szerepet ez a rokoni kapcsolat? Hát hála Istennek én ezt nem éreztem, bár ő állítólag a második felvétel után betelefonált a kollégáinak, hogy az semmiképpen ne vegyenek föl, hogyha nem tartanak tehetségesnek, mert ugyanis nem tudta, hogy én felvételizek, csak a második után tudta meg. De visszatérve egy Két nappal ezelőtti kérdésemre, akkor még csak az édesanyja játszott ebben szerepet? Vagy mi? Azt, hogy fölvételiztem, nem. Hát, hogy oda Az játszott, én megmondom, mi játszott szerepet, hogy volt egy osztálytárs nőm, <coughs> akit én barom akit... Most már nem, régen dohányoztam, de nem azért közöttem. Oké, okay, csak ezt nem jutott. Ne, dohányoztam. Na, de a hangjában ö... benne van egy kicsit, nem? Hát biztos, meg az is, hogy reggel van. Az is, oké, okay, rendben van, nem kell Én általában azért, azért nem, nem szoktam ennyire... Igen, kerekedni. ezt tisztáztuk, tehát valamikor most kéne felhívnom, vagy egy kicsit még később. Hát mit tudom én, de nem baj, jó ez így, ahogy van. Figyelem. Na, és a, a, egy osztálytársam, akit mondom, ne, baromira nem tartottam, tehetségesnek. És ő meg azt mondta, hogy ő belőle színész lesz, ő a főiskolára, da da da da da mondom magamban, ha te mehetsz jelentkezni, akkor én is. És így történt, a legjobb barátnőmmel mentünk a felvételére, eszembe nem jutott, hogy engem föl fognak venni, és sőt, nem is tudtam nagyon jól a verset se. Mindegy, hosszú, ez is egy hosszú történet, és lényeg az, hogy aztán nekem sikerült az első, a Pátos Géza vett fel először, az első felvételén, akkor egyébként három ezre jelentkeztünk. És ebből összesen vettek fel akkor 19-et, és Ha ja, hát valamikor ott... színésznek lenni Magyarországon, hát az egészen hihetetlen presztízs én emlékszem még rá. Még arra is emlékszem, amikor én édesapám orvosolt, uh -huh. az orvosok presztízse is más volt, de ez megint egy hosszú történet, ez máshova vezet, hogy ne ezek a presztízsekkel mi történt az idő folyamán. Lehet, hogy nem volt nagy rokonság, de hogy én kivettem azért egy, egy, egy viszonylag nagy életet élő családról van szó, akkor, amikor önt úva. 56 után euh, elküldték külföldre, az valójában azon kívül, hogy ezt megszervezni se lehetett könnyű, abban egyértelmű volt, hogyha az itteni viszonyok relatíve konszolidálódnak, mert itt az embernek ugye óvattal kell bánnia mindig, de itt aztán különösen óvattal kell bánni a szavakkal, akkor abban de ereve kalkulálva volt Olaszország, Franciaország, Svájc, hogy ön utána visszajön? Persze. És milyen ugye. hamuban pogácsát kapott? hogy tanuljak meg nyelveket, hogy viseljek el. lehet rábízva? Hát egy kislány hát először, volt a szószoros értelmében. Hát először Svájzban azzal a, aki az apámnak a, hogy mondjam, barátja volt, akihez, akinek a férje meghalt, és az óragyárnak volt az igazgatója, a Roxy óragyárnak, és abba hívták őt igazgatónak, az apámad, és ön, hát mi az anyám miatt nem, mert az anyám azt mondta, hogy ő Magyarországról nem megy el, mert ő magyar színész. Na, aztán erre rá is sikerült ráfázni mindenkinek, mármint a családnak, és oda, ehhez a nőhöz küldtek ki. De, én tapasztaltam az ön édesanyja, de ezek fel, tehát én nem vagyok egy színházkutató, az ön, az ön az ennek az elhatározása sziklaszilárd volt. Igen, igen. Szikla volt, igen. És hangot Na, is adott neki. Hát persze, hát az, ez eléggé köztudott. Illetve már nem, hát most már sajnos. A, ami, ja, most erről eszembe jutott, hogy elég nagy hiba, én baromi nagy hibának tartom, hogy a mai generáció a főiskolán meg sehol nem tanítják ezeket a nagyokat, nem tudják, nézem itt kvízműsorokat, és az embereknek foggalbuk nincs. Már a Rutka évát nem tudják, hogy ki volt. A Gábor Miklós nem tudják, hogy ki volt. A Básti Lajos nem tudják, hogy ki volt. Figyelj, a falevelekből is avar lesz és aztán humus. Végül is figyeljen, nem azt mondom, hogy annak örüljön, hogy én tudom, hogy ki ön, hanem azt mondom, hogy hát a gyarló világ az ilyen. És hogyha Netán önből majd egyszer utcanévtábla lesz, lehet, hogy az táblára ránézve, hát nagyon jól tudja az örkényféle történetet a forgatókönyv alapján, hogy a Barabás térről senki nem tudja, hogy micsoda, csak ott tudják, hogy a város legjobb állna, fagyla, atyát ott mérik. Igen. Ez Magyarország, ez, ez, ez nem, csak, nem csak az generációjában, ez sok más generációval is így van, a megbecsüléssel, egyebekkel. Természetes az, amit ön mond, de hát ez... legalább, érti legalább a főiskolán, én nem azt mondom, hogy minden iskolában Hát nézze, tenni, az uzsokiba, ahova most az elmúlt időben sajnos gyakran járok, ott az osztályokon föltüntetik például az elődöket. Hát például, igen. Nekem az nagyon tetszik, független attól, hogy én ott ismerősöket is látok, és természetesen nem örülök annak, hogy azok már nem élnek, mert arról igen. mindjárt a saját halálom is eszembe jut, de ez nincs mindenhol így. Ez az ország Amióta én élek, az nem olyan nagyon hosszú idő, de sajnos annyira nem is rövid. Így bánik az embereivel. Hát figyelni, ide, azért, hogy mondjam, én amikor még, amikor én színésznővé váltam, vagy bementem a főiskolára, akkor azért sokkal, de sokkal jobban. Azért annyit érti, hogy annak idején, amikor az én édesanyám színésznő volt, akkor a fizetés szempontjából, mert az előbbi anyagiakról is egy kicsit beszéltünk, fizetés szempontjából a színészek a harmadik kategóriában voltak. Most, ma, körülbelül a három ezredikbe vagyunk. Na, még egy, mert ezt muszáj elmondanom, ha már beszélgetünk, Figyelj! hogy például ma, ugye, a Lakátra ki van kírva, általában, most nem, nem mindegyikre, de általában a darab címe Hamlet, mondjuk, és rendezte Kovács Dénes. Mond, most mondtam egy, egy, egy fals És a színészek nincsenek kihírva. Hát Nyak. akkor most tudja mit. Nem mondom, hogy készültem, de azért, az egyelőre még a szerencse a kezemre játszik. Tehát az az ember honnan veszi észre? Vagy ő mindig észleli ész azt, hogy meddig színpadképes képes és mikor nem? Tehát, hogy fáj a derek, az nem baj, de ha már valamiben akadályozza, akkor az gond, tehát ön pontosan tudja azt mindig? Mi? Tehát, hogy, hogy érzi az, hogy ön, ön meddig lesz színpadképes. Med, azon kívül, hogy elmennek oda emberek, ami fontos, hogy ön meddig uh, van uh, közvetlen közös. Na ez... most azt kérdezi, hogy mikor fogok nem, nem, nem, nem, nem. Én arról, arról beszélek, amikor az ember azt mondja, hogy itt most abba hagyja, és mond ja. egy olyan indokot, amit csak ő tud mondani, mert lehet, hogy én azt mondom, hogy de hát Vojtági, ez úgy hülyeség, ahogy van, hiszen maga iránt érdeklődés van, szeretik, tehetség, és ön pedig mondja mondatot, ez egyébként könnyen lehetséges, hogy nincs is közöm. És azt mondja, hogy ennyi. Ön tudja, tá, ön tudja azt, hogy ez önben hogy működik. Nem azt kérdezem, hogy mikor fog ilyen mondatot mondani, azt kérdezem, hogy tudja hogy ez hogy működik. Nem, én egy, én, egy, én egy hullámvasúton ülök az egész életemben. Tehát nagyon vannak nagyon-nagyon mély periódusaim és vannak nagyon magas. Most... Jó, csak visszatérve nem csak a plakátokra, igen. most két, két ilyen dolog is van előttem, képzelje. el. Na, mondja. Én azt szokták mondani, hogy hülyék, hogy készültem, de hát ez nem a készülés része. Igen. Dátumot nem mondok. Igen. Vidám nyári est cimmel Esztrád műsor. Itt é, csak... Azt mondja a végén. Konferál. Konferált mondjam, azt mondjam, hogy kinek a zenekara volt. Felléptek egy-kettő... Lehet, hogy többen, de magán a plakáton egy, kettő, három, négy, öt, hat ember van. Ön a, har, ön, a, ön a jobb sorban az első. Na most ezzel mit tudok csinálni? Városi, szabadtéri színpad, Káptalan utca. Azt se tudom, hol a Káptalan utca. Hát én Városi, szabadtéri színpad, ez mond valamit? Nem. Vidámnyáriest? Nem. Mendelényi Vilmos? Istenem, hát a mert a Hát az csak úgy mondt, hogy, hogy együtt, illetve hát... Na. Igen... De így nem, hogy együtt léptünk fel, úgy nem mond semmit. panoni a zenekar Nem. Dörömböző géza és nébi kicsoda! Ki csoda? <gül> Maga nem meglészik arra, hogy kivel volt egy színpadóra? Miféle dolog ez? De ha tíz figyelj, ezer milliózor voltam egy színpadon, hát hogy emlékezzél? Hát arra, úgy, úgy, úgy, úgy, most ha én dörömböző géza lennék, vagy rokonnak, akkor meglennék, lennék Akkor Na figyelni, ide, én például olyasmire se, de a gyula se. Hogy megy a televízióba, például egy, egy, egy tévéjáték, és halvány segédfogalman nem volt. hogy Miről szól, ki volt, mi, hogy. Oké, okay, de akkor azt tárolál, el, hogy visszatérünk. Oké, okay. és a szöveg is elfelejtődik? Persze. Hát a színész vagy olyan, hát ami már többet nem megy, azt elfelejtjük. Hát különben meg szétrobban az ember feje. De maga a szövegtanulás az még jól megy. Hát mit mondjak, nem annyira, természetesen nem annyira. Hát régen a kezembe se vettem a példányt, úgy tanultam meg, hogy sugul, után meg a próbákon. Most már azért igenis nagyon erősen kell foglalkozni vele. Bárdi Igen. György, Bodrogi Gyula, Horváth Sári, Marcis Demeter, Vári, Éva, Vojtági. Igen. Hogy tetszik? Hát, hát örülök neki. Mondjak egy dátumot? 1904. <gül> nem. <gül> nem Ön a családfáját azt tudja? Milyen de... nekem családfáját. Jó, de ha most azt mondanám, hogy 1904 és meg kéne jeleníteni valakit. Nem tudok, annyit tudok, hogy a gyerekem nem, mert az apámék azok szamosunváról jöttek át a délnagyanyámmal, mert így érték akkor az, az, az, az örgényeket azt az, az nyilván is tudja. É, akkor jöttem át, aztán egyetlen az anyja apja meg, hogy az én anyámat lelenszből vették ki, örökbefogadták. Tehát, de, Jó, hát akkor 1904 helyett 1971. augusztus 15 ig Aha, hát ez nagy öröm számomra. Hogy Naptárja számomra. nincs? De van, dehogy. Meddig visszamenülök? Ja, hát azok nincs, azokat kidobtam. És na még, akkor, akkor ennyi. Fényképet se őrzök. Képzelj el. Nem, nem ő biztos, hogy rosszul teszi. Amikor anyám meghalt, igen. akkor... És hát ugye ez megint egy, ugye, egy olyan vallomás, hogy ez a beszélgetés ez nem fejeződhetne be anélkül, hogy igen. én ott némileg a szüleim helyett is ültem. Tehát amikor én ott ültem, akkor ott volt anyám, aki... Hmm előttem áll, és énekelte azt, amit ön énekelt. Apámnak nem ez volt a világa, mert apám az egy, az egy nagyon komoly ember volt, függetlenül, hogy kurva jó humora volt, de apám az Schubertet zongorázott, és Götét énekelt, tehát ez mondjuk az én gyerekkoromban súlyosan rányomta a bélyegét, anyukám tangó harmonikázott. Igen. És énekelte ezeket, ezeket a jamaikai trombítás, és valamit ja. mindig mondott. Tehát anyámnak mindig volt valami csípős megjegyzése, de ezeket úgy, úgy énekelte, tehát amit önök ott énekeltek, annak Ilyen. a 80 át én hallottam, és megmondom őszintén, én úgy utáltam, mint a szahar. Tehát <gül> semmilyen vonatkozásban nem volt az én világom, <gül> és mégis, amikor önök ott voltak, be kell, hogy valljam, nézze, én egy elérzékeny poli vagyok, világéletemben az voltam, Uh, hazudnék, ha tagadnám, hogy hatott rám. De hogy pontosan, hogy a hatott rám, azt a Molnár Gál Péter jobban tudna elmondani, mint én. Tehát, uh -huh. hogy hogy alakul ez át. Uh -huh. De itt van, kérem, a premier budapesti Vidám színpad bemutatja, Rékúni pénz áll a házhoz. Uh -huh. Végjárták két részben, Bodrog volt Ágis... Ági. El nem Stra emlékszem, mert ez nem volt annyira régen. Straub, Dezső, de azt is tudja, hogy 1997. október 20-án, 19 órai kezdettel hol adták elő? Nem. Mert azt kérem szépen, a Csemadoknak valamilyen városi választmányán adták elő. Hát baromira örülök. Ahogy Jég Izabellánál lehet hétfőn és szerdán, pénteken 5 és 7 között jegyet venni. Bizony. Nagyon jó, viszont abból, a, a, amit mondott, hogy az édesapja komoly ember. Várjon. Visszatérve a maga, desz, maga amit mondott, hogy az édesapja komoly ember volt, és Subertet játszott. Hát én tíz évig zongoráztam, és én is játszottam Subertet, és én is nagyon komoly embernek készültem. Csak ennyi. Igen, csak az nagyon érdekes volt, hogyha apámat kellett volna elképzelni, hogy az én szüleim azok rendszeresen ilyen szakszervezeti üdülőkben töltötték a, a, a nyarakat, vagy inkább a teleket, és ahol engem is elvitték, és akkor ott voltak ilyen előadások, és az apám az Iszonyatosan feszengett. Tehát, tehát amikor én szerettem volna eljönni, amit nem lehetett, mert anyukám ezt nem hagyta, anyukám egy nagyon, egy igazi máme volt, és apukám uh -huh. e tekintetben, hát némileg rabszolgasorba hajtotta a fejét, de mindenkinek megvan a maga döntése. Tehát, uh -huh. attól, tehát, a, tehát apukám csak abban rem, mindig bekérdezte, hogy ennek az előadásnak mikor lesz vége, és akkor, uh -huh. akkor, akkor kiszenvedte. De anyukám boldog volt, és akkor apukámnak azt mondta, hogy Ervin, viselkedjél rendesen, és akkor mindig nagyon örültem, hogy végre nem rám szólna. Igen, hát igen. Ez, ez, igen. De hogy Itt például a én... szomorú vasárnapot látták igen. volna, -e, annak kicsi az esélye, pedig én, én magam sajnálom, hogy azt annak idején nem láttam önök. azt sajnálhatja, is komolyan mondom, mert az egy fantasztikus, jó előadás. És ez mennyire furcsa, és mennyire a világ igazságtalansága, hogy amíg a önök abban játszottak, a Bodrogi megrendezte és másokkal. Nem, nem de hogy is ő, nem ő rendezte. A Sándor Fali rendezte. Én ezt értem, de most keressem meg azt a papírt, ami arról szól, hogy a Bodrogi megrendezte a szomorú vasárnapot másokkal? Arról én nem tudok. De lehet. De nem tudok De lehet, hogy megrendezte, de én nem emlékszem, nem, nem emlékszem erre. Jó, hát hogyha gondolja, akkor... Én én... Legy, nem tudom, majd, majd ezt visszakérdezem tőle, de nem tudom, nem hiszem, nem, lehet. De ezt a Sándor Pali rendezte, és embertelem jól volt az előadás, de tényleg fantasztikus jó volt, és a, a Topolt, tudja, aki a, t -t -t ismeri a Topolt? a, Igen, a, a Na, Az itt volt, a Müller Péter írta nekünk a darabot, és itt volt a topol, de azt szerette volna Müller, hogy ö, agliába játszál a topol. De valójában azt mondom, hogy tényleg tévedtem, az imádó félhez azt rendezt meg Igen. a bodrog, és nem, nem ezt bent Nem, tévedtem. ezt nem, ez nem, túl kívül. És akkor, akkor itt volt, és ö, azt volt a topol, hogy ő semmiképpen nem tudja ezt, ezt eljátszani, mert így, ahogy a bodrog úgy szóval, a bodrog az abszolút az seves. A kisember, a a, az egész habitusa uh, erre volt predestinálva. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez itt ennyi, annyiba marad, bár 250-szer eljátszottuk, de uh, szóval a máj napig szívügyem. És akkor mi lett vége? Hát mindennek vége van egyszer. Mindennek vége van egyszer, ebben, ebben önnek igaza van. Ön azt mondta, a beszélgetésünk legelején, amikor felhívtam, hogy ne politizáljunk, amire nem kérdeztem vissza, és most se fogok Igen. visszakérdezni. Egyre végre, közül, ha politizáltak, akkor önpolitizált, ha a múltról is volt szó. De Igen. egy aktualitás sajnos nem tudok elfelejteni, és az menet közben produkálta az élet, és én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy ami a szívemben az a számon, igen, mert azért szeretem magát. Én tegnap voltam, illetve tegnap előtt a, a Ferencvárosi önkormányzatnak nagyon díszes és nagyon elegáns körülmények között vannak az elmúlt időben a szilveszteri estjei. Ezek uh -huh. voltak már az Iparművészeti Múzeumban, a Ferencvárosi Művelési Központban, uh -huh. volt a BMC-ben, és immár a második alkalommal a műpában volt. Uh -huh. És azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én a barátnőmmel egészen elragadtatva távoztam a, a, a West Framing Színházból. Tehát annak, a, az, annak valahogy olyan hangulata volt, amit ha nagyon akarnék, akkor meg, tudni, meg tudtam volna írni, de én most önnel beszélgetek. Tehát és csak azt tudom mondani, hogy amikor az ember, tehát ha azért pontosan emlékszem, hogy kijön az ember, hogy hallgatja a közönséget, hogy visszaemlékszik önökre, ahogy virágcsokrot kapnak, ahogy kimennek, visszajönnek, ahogy az Oberfrank meghívja önöket egy idei újabb előadásra. És, a, a, és van egy olyan része, amit az ember nem tud jól elmondani, mert ott a családjára gondol, és ott meghatódik, és itt van egy csomó olyan érzelmi áttét a szó jó értelmében, amit nem tud elmondani. Uh, itt most ebben, a, ebben az előadásban, ebben, ahol, ahol mondott polgármester, mondott országgyűlési képviselő egyébként nagyon rendben lévő beszédeket, én egy ellenzéki poli vagyok világéletemben, az voltam, bár amennyiben ez a szó egyáltalán értelmeshető, de Megtanultam létezni ebben az országban, a mondataimat pontosan meg tudom fogalmazni. Kocsis Máté mondott egy teljesen normális beszédet, Bácskai János mondott egy teljesen normális beszédet, utána Bácska János, akinek egyébként van némi, ö, ö, vagy nem némi, csak úgy félelétes nehézség, tehát van zenei múltja egy szám erejéig vezényelte a más szimfonikusokat, majd bejött egy karmester, akit még elfelejtettek bemutatni, és két újabb részletet bemutattak a Diótörőből, majd megjelent a Hádjazben, akiket én Korábban csak is kizálog a TV-ben láttam, és nem tudtam eldönteni, hogy hogy viszonyulok hozzájuk, és valami olyan förmedvény volt az az este a, a művészetek palotájában, hogy én konkrétan azt gondoltam, hogy a művészetek palotája, ha egy élőlény lenne. Akkor kidobná magából ezt az előadást, ahol egy baigúnár, szörnyű szövegekkel, magát előtérbe helyezve, az alkalomról tökéletesen megfeledkezve, a mögötte lévő zenekarról és a karmesterről minimálisan beszélve, és az egész helyi szellemét teljes mértékben negligálva szerepelt. Ezt aztán természetesen megosztottam a meghívómmal, hogy ő erre mit mondott, azt már a diszkréciókár nem mondom el. És ezt csak és kizállag azért mondom el. Mert azért az, hogy valakinek van-e köze ahhoz, amit előadés, hogy az hat az emberrel, az Veszprémben egy tízes kállán tízes volt, vagy ha tetszik, kilenc és feles, csak hogy ne legyen tízes. Ah, és tegnap előtt a művészetek palotájában egy tízes kállán egy erős kettes volt, ami csak és kizárólag akkor történt meg, amikor a HDS-ben megjelent. hozzátéve, egy farengető volt, egy tapsolt a nézőközönség. Uh -huh. Ha én ott elmondtam volna nekik, hogy ez úgy ízléste, ahogy van, valószínűleg engem dobtak volna onnan ki. És nem a zenekart, és az ember azt érzi, és, prób és, és hogy, hogy ez úgy óhatatlanul is egymás mellé került a két dolog, és amíg az önök előadása az autentikus volt. Tehát arra nem tudtad, hogy olyan volt, mint hogy mintha azt mondaná az ember, hogy, hogy nem úgy zongorázik, mint ahogy korábban zongorázott, de azt mondanám, hogy hát körök könyörgöm, hát a Horovic így zongorázik, most 90 éves így zongorázik, ez a Horovic. Tehát abban nem 90 éves, csak hogy értse. Ott fiatal emberek értem, voltak, értem, értem. de semmi közük nem volt ahhoz, amit előadtak, hazudtak valamilyen valóságot, szemben Igen. az önökével, ami számomra azért volt döbbenetes, mert az nekem nem volt az életem része, amit önök előadtak, az a szüleim életének volt elsősorban a része, Igen. és az elsősorban az volt a szemétség az önök részéről, hogy miután önök megidézték a szüleimet, a dolog olyan mértékben vált személyessé, mintha mi ismernénk egymást. Hát, ennek én baromire örülök, mert... Hát ez én, volt az, amiért én felhívtam önt. Köszönöm, és, és, és az, hogy, hogy maga ezt így fogadta, ez nekem külön egy, egy nagy élmény. Nem tudok szabadulni tőle szemben a másikkal, ami idegen volt, hideg volt rideg volt, nem volt hozzá közöm, de nem azért, mert antipátiával viseltettem volna irántuk, hanem mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert a különbség van a tinta között ö, ö, adott esetben rovinyban, meg ha az ember megveszi azt egy cba és felmelegíti, elnézést, hogy ilyen profán vagyok volt. Ne, mert kapcsán, mert az de aki e evett ott ah. egy ilyet, az azt tudja mondani, hogy ez nem az. Amit a had előadott, de egészen addig nem volt semmi gondom. De ott, oh, ott no. valami megszűnt, csak nem volt illendő kijönni. Pedig én leginkább oh, no. kijöttem volna. Tehát az hát. valami egész fantasztikus volt. Hozzátéve azt a milliót. Tehát ez az előadás, ha megnéztem volna Budapesten, a Vígszínházban, nem tudta volna azt adni, mint amit igen, adott Veszprémben. Ahova az emberek oberfram. másféleképpen öltöztek. Igen, igen, igen, igen, igen. De ahogy ezt az Oberfrank meg csinálta az egészet, szóval uh, már a fogadtatás is csodálatos volt. Az egészek, a, ahogy mi oda beérkeztünk, ahogy 60-szor előtte telefonáltak, szóval azért ez nem mindegy, hogy, hogy ki a vendéglátók, és uh, hogy fogadnak uh, minket. És nyilvánvaló, hogy a közönség is uh, ilyen. Tehát ez nagyon ér, érződött a, a, a szeretet, és uh, ennél fontosabb lehet, hogy banálisan hangzik, de ez így van. Egy hát... dolgot nem lehet kihagyni, amiről valamit mondani kell, bár 25 ezerre megkérdezték. Igen. Ugye itt van előttem az önök fényképe, hogy ez a könnyed, komoly, bodrogi, gyulas lágerekről, közösségűség, zenés és üdőutazásról, miközben ez ugye önt is érinti, ugye ez konkrétan Igen. a Nemzeti Színháznak az újságja, 2014 szerző Kornya István, ugye ez a Bajor Gizi szalomban előadott, testük, ez a hatodikon. Um, ennek a kapcsolatnak, amivel ugye főleg azt szokták firtatni, hogy önök 500 éve házasok, de már 400 éve nem élnek Igen. együtt, de mégsem váltak el. Tehát ennek a kapcsolatnak, tudom, hogy nem lehet rá válaszolni, de próbálja már meg, mi a titka? Már mi, mi, mi lehet, a bodrogival. De. Tehát, hogy miatt mi a titka? Mert azért ezt lássa be, hogy azért az nem általa Vannak ilyenek, hogy nem válnak el, hogy találkoznak, de az, ahogy önök e, együtt vannak, ahogy egyébként önök kapcsolatot tartanak a másik partnerével, miközben nem váltak el, ön pedig elmagyarázta, de. hogy anyagilag erre nem volt szükség egyébként meg minek, abban azért Benne van a, ha én a Dömes lennék. Én biztos én azt mondanám, hogy volt, ba meg mielőtt meghalok, figyelj, házasodjunk már össze, és miután bigánista nem lehet, hát ahhoz neked el kell, hogy váljál. Jaj, Na. ez gyönyörű! Erről szívenszerkorön, mert ilyen, ilyenről beszéltünk. De speciál a Dömes Zsolt imádja, a Gyulát. Én azt nem imádja. azt mondtam, de én, én, én nem arról, azt, hogy nem imádja, hanem hogy azt a karikagyű szeretné, ami ilyenkor felhúzhat. Hát azért tetszik. Na jó, mindegy. Csak magamban itten katarátok. Igen, igaz, igaz. Mi a titka? De, hogy ennek mi a titka? Ha kell, hogy legyen. Figyeljen ide, ezt nem tudom megmagyarázni. Ez, ez van. Ez így működik. És kész. Nincs nincs, nincs semmilyen titok. Talán a, a, a Gyulával azért nem váltunk el, mert, mert az esküvőnk is olyan volt, hogy a valami vizében, ilyen házasságkötő terembe hirtelen összeesküdtünk. Már én nekem hatodik hónapos terhes voltam, vagy hetedik, ilyesmi. Hatalmas potakkal egy barna ruhába, és nem volt eszköző, pedig hát én abszolút hívő vagyok, meg áldozó is voltam. Mindegy. Tal szóval az is ilyen kutyafuttában történt, két tanú volt, nem volt Se stülők, se senki. És e, amilyen Slendriánól mi ugyanolyan Slendriánól nem váltunk el. Mert tulajdonképpen papír. E, az emberi érzelmek azok függetlenek szerintem. De azért a törőcsiktől mégis elvált a bodrog és elvált elvet? Hát de ünt. azért, mert a törőcsik el akart válni. Hmm. Mert egyébként ön ugyanúgy törőcsik... együtt élt volna a bodrogival, mint ahogy a dömezsolt együttél önnel, így? Papír, vagy zéjjel gyűrű nélkül? Már hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a hát a gyűrű nélkül. Tehát, hogy nem váltak volna el, hogy a törőtség lett volna az első feleség a bodroginak forever. Jó, hát de a törőcsik el akarta Én Én hát értem, hát, hogy... értem. És így történt a gyerekem? Hát tulajdonképpen mi a, a, az Ádám miatt házasodtunk össze, mert nem akartuk azt, hogy, hogy ne legyen a gyerekek apja gyűrűt hordanak? Á, nem. De tudja, hogy nem. hol van? Nem, nem tudom. És soha nem, nem is fognak már... elválni? Vagy ilyet Há... az ember sohasem mond? Hát mindeh? Különbséget tekintett, hogy ugye az élettársának ugye ez a sohasem, de azt például ő sose énekelte, vagy énekelte? Kicsoda? Én. Igen. De hogy is? Hát nem képzeli, hogy én a Júci után eléneklem, a sem mondott, hát de. Hát, tehát ez, De könyörgöm, fejlés. a hacacári az az ön száma, nem? Nem tudom, az, ez hosszú ez volt, ez, ez, én, nagyon sokan énekelték, csak én én énekeltem lemezre. Igen, mert nekem ez így maradt meg, és nekem van egy lemezem, Igen. mert hogy az én egyik osztálytársnőm, akivel én Igen? nagyon jóba voltam, az Igen. hozzáment a Zsüti kisebbik fiához. Ahá. Igen. Így nekem vannak olyan lemezeim, ahol ilyen zsüti dalok vannak, és ott az udvaros Aha. Dorottya énekli ezt, ezt reggel fedeztem föl, amikor itt összeszedtem a zenéket, nem sok nem ment Igen. le, és azt mondtam, hogy ez micsoda szentségtől, és hiszen ez ön. Nem, ez nem. Ez nem, mert ez, ez, ez De a soha sem az annyira Hernádi, hogy a soha sem Ne Nekem az nagyon az abszolút Hernádi. Hát én arra emlékszem, hogy amikor megjelent, én elájultam, Szentendrén hallgattam a nosztalgiába, ott rakták föl, és megkértem, hogy valami 25 ször végig hallgattam, azt se tudtam, ki ez a lány. De valami olyan fantasztikus volt a zene az egész, az egész országy eszénekelte akkor. És ez a Júcihoz tartozik. Ez, ez, ez, nem azt mondom, hogy Szentségtörés, de nem. Hát például figyelni, de de én, én olyan vagyok, hogy annak idején a... Kazimir Károly el akarta velem játszatni a kabarét, úgyhogy hogy mm. nem, a, nem, a, nem az eredeti darabot van, az nem jó, a film volt a jó, és azt, akar, tehát mindegy, és azt mondtam, hogy én nem játszom el a Liza Minelli után, mert a Liza Minelli olyan fantastikus volt, ez egy baromság, ez egy ez, így, ez egy nem is ügyesművőz való, nem, is így, nem, is van, nem és nem, nem, nem akartam eljártani. Na most ez a sohasem mondja, ez nekem ilyen. Mint ahogy annak sem, nem nem örülök, de a jamaikai trombitás az hozzám tartozik. Igen, hát az azzal kezdődött. Az hozzám tartozik, a Szenes Iván nekem írta, és nekem, én csináltam belőle sikert. Ilyen Ilyen. Igen, ennyi, ennyi maradt meg még anyukámban, hogy tudom, hogy udvarolt anyukámnak, aki egy nagyon szép nő volt, a Somogyvári Rudolf, és úgy varolt neki, és udvarolt neki a Szenes Iván is. Igen. Tényleg? Beom, igen. És anyám nem hazudott speciál, tehát sok minden, tehát anyámnak annyi bűne volt, én közel 45 évig jártam pszichiáterhez, tehát is legközebb a jövő héten fogok menni, most már nem váltottam. Miért a magának pszichiáterhez járni? ez így alakul 17 éves koromban. Tehát valamit nem tudtam megoldani az életemben, és akkor felhívtam a Ranszburg jelnőt, és aztán nekem ez olyan dolog, ahogy ön elviszi az autót szervizbe, csak én egy időben gyakrabban jártam szervizbe. Hát lehet, hogy nem egy rossz ötlet. Nem tudom, ez annak idején, figyeljen, hát ugye ez 74-ben volt, hát, akkor hát... ez nem ötlet kérdése volt, valamit nem tudtam megoldani, és kerestem Igen? külső segítséget. Uh -huh, Ennyi. A uh -huh. szüleim nem voltak boldogok nyilvánvalóan, mert ugye azt érezték, hogy meg vannak csalva, vagy valami olyan körből kérek segítséget, ami nem illendő, uh -huh. mert azt a családban kell találni, de aztán apám jobban, anyám kevésbé tudomásul vette ezt. Uh -huh. de, de visszatérve oda, amiről beszéltünk, hogy, hogy, ezt, hogy ezt az ember így éli meg. Uh -huh. Fura érzés. Igen. Igen. Na most mind a ketten elgondolkoztunk. Nem, az, az, az ember azon gondolkodik el, hogy akár hiszik, akár nem, ugye a, árulja már el nekem, Igen? hogy rossz a kérdés, de meg lehet válaszolni. Mondja. Melyik volt az a darab, amitől a legjobban elfáradt? Legjobban elfáradtam? Igen. Hát én ezt meg nem nevezném magának, hogy melyik, de olyan az a darab volt, amiben nagyon elfáradtam, amit nem szerettem. Amit szerettem, abban abba nem fáradtál. Abban nem fáradtál, de amikor a vége volt, akkor azért mégiscsak... Hát az más, az egy jó érzés. Én az azt értem, a... én most nem azt mondtam, hogy rossz, de olyan, hogy az ember elfáradt, tehát á, azt nagyon sokan nem értik, hogy... Beszélgetni Igen. valakivel, az, az, az, az abban nem lehet fáradni. Mint hogy mint színpadon lenni. Minden. Tehát, hogyha az ember ezt át. Tehát én azt feltét és sose voltam színészt, nem sokra alkalmas, de az, azt feltételezni az ember, hogy ott olyan, olyan. Na látja, ezt el tudom önnek mondani, érteni fogja. Na. Um, ugye én rendszeresen, ugye az a műfaj, amit én művelek, azt itt ebben, a, tehát ez, ez a műsor, amit most csinálok, ez ide lesz, 19 éves, voltak előtte lévő műsorok, azok sem voltak rövidek. De Aha. ugye ezek olyan műsorok voltak időnként, amikor az emberekkel szerettem volna valamit megértetni, ami szerintem fontos volt, és én úgy gondoltam, hogy aznap nem feküdhetnek le, anélkül, hogy azt ne értsék meg. És de. ez azt feltételezem, hogy bizonyos szimpadi szerepek eljátszásakor ugyanígy van. Ugye nem beszélek nagyon nagy baromságot. De? És, és ugye időnként előfogott olyan érzés, hát ez időnként, ez egy enyhe kifejezés, nagyon gyakran, hogy hát de. én megcsináltam a műsort, szerintem nem is olyan rosszul, de az emberek ebből semmit nem értettek vagy nem elég, hogy nem értettek, de egészen más véleményem vannak, és azt éreztem, hogy én valamit elrontottam. És akkor az volt bennem, hogy akkor oké, rendben van, most kezdjük előről. Tehát most 9 óra 22 van, és azt mondom, volt figyeljen, most nyolc óra van, kezdjük előről. Uh -huh. És ezt egyszer elmeséltem, ugye az volt bennem, hogy én vagyok a Hamlet rendezője, kimennek a végszínházból az emberek, és én egyenként megkérdezem őket a kiáratnál, hogy mit értettek a darabból, és rájövök uh -huh. arra, hogy semmit nem értettek, és ez hogy csak az én hibám lehet, de valami nem vissza visszamegyek, és azt mondom, kezdjük előről. És ezt egyszer megosztottam uh, három emberrel, az egyik volt a Máté Gábor, ők olyanok voltak, akik engem hallgattak, tehát a rádió a Máté Gáborral osztottam meg, a Kovács András Bálinttal, a Kovács András filmrendezőnek a fiával, Igen. aki nekem évfolyam volt a Máté Gábor, én, az, én Máté Gábor apukájával raktam egy gangon, a Lajossal, Aha. és meg a Rézivel. És, és a Molnár Gál Péter volt a harmadik. Igen. És akkor azt kérdeztem tőlük, hogy ők értik-e azt, amit mondok, és hogy ezt meg lehet-e valósítani, és azt mondták, hogy ők tökéletesen értik, amit mondok, és erre semmi szükség nincs. Uh -huh. Azt kérdezem öntől, hogy, hogy melyik darab volt az, ami a leghosszabban csengett önben azt követően, hogy lement a függöny? Hát talán ez a szomorú vasárnap talán, de volt egy, amit csináltuk a Körszínházban, még a Kazimé a Magyarországi Fenevad. Egy Lopede Vega darab volt, azt, azt imádtam. És hát azért volt egy pár. Volt egy pár. Jól választott? Már mit? Hát, én nem lett közgazdás. Na, erre, aztán most, aztán végét akarok választolni. De ez nem igazán. megmondtam volt... már. Most akkor pörgessük vissza, hogy maga mondta. <gül> reggel 8 órára, amikor azt mondtam, hogy el akartam menni. Igen, hogy... le, pontos ezért, én nem bővem. Tudom. Tudom, hogy azért képdezi. Nézze, annyiban színész vagyok, és a barátom erre fel is hívja a figyelmemet, hogy 800 millió bajom van, de amikor leülök, én mindent elfelejtek, és semmi más nem csinál, mint úgy figyelek magára, barát, mint, hogyha, mint, hogyha önnel egy operációt végeznék, és én. nekem az a dolgom, az Igen. a lényeg, hogy két hét múlva maga elmegy az amerikai útról, és elfelejti azt, Igen. hogy ki vagyok, és amikor paraszolvenciát akar adni, akkor azt mondom, hogy én nem ismerem magát. Uh -huh. Ez, ez, ez, ez a dolgom. Hát ide figyel, nekem ugyanez a dolgom, mint magának, csak mondjuk Páskét. De az ember azt gondolna, hogy az én okét, sok dolgról nem beszéltünk, de azért olyan elégedetlen mégse lehet azzal, amit csinált? Nem, nem, nem, de. de na hát most ne. A Bodroginak alapvetően más élet. Teljesen. Teljesen. Ő egy optimista, én meg egy pessimista. De ez vagy. mindig így ez volt? Mindig. mindig. Mindig? Mindig. Amikor egymásba ez estek akkor is? Mindig, mindig, mindig. Igen. kiveszem, az egy vadszerelem volt. Igen, igen, igen. És akkor is pessimista volt? Hát én mindig az voltam, én, én egy csak úgy tűnök, tűnök, mintha én egy nagy optimista lennék, nem vagyok az. Anyukája én... volt pessimista, mert szerintem apukája, én nem nem, is nem Apukám volt, igen. Apukám volt, igen. igen. De hogy én kivettem az apukájának, azért ez valahogy humorba volt oldva, mint hogy önnek is valamelyest sikerül ezt belerakni. Egyébként ez egy nagyon rossz Nézze, én, én azon a az véleményen vagyok, hogy ha az embernek nincs humora, akkor, ez, akkor már rég kiugrott. Mit önökitettek a, a fiúba? Ő optimista vagy pessimista? Ádám, Ádám, hát, euh, euh, hát ezt most nem tudom. És megtudani. az unokáira uno néz? A lány, a zenikő, az egy baromi életre való optimista valaki, a, a Bence pedig a, a fiú, a 17 éves, zseniálisan beszél angolul, mert amerikai iskolába jár, ő inkább magába forduló típus. Ő nem... Na ő, ő egy ilyen szarkasztikus valaki. És a bodroginak az optimizmusa soha se tudott úgy hatni őrre, hogy átmenetleg elfelejtette volna a De Dehogy nem, hát ez nem, ez nem egy állandó... És őrre rászól, amikor pessimista? Nem. Nem? Adja? Nem, a Gyula, Gyula nem. A Gyula az soha, ő semmibe, ő, ő, ő, ő neki az élet, az, az, ő úgy fogadja el az életet, ahogy van ő nem, nem vitatkozik, nem ordít, nem... Én annak idején a József a színházba úgy hívtuk, hogy a kínai. Mert soha nem lehetett látni az ő arcán, hogy mi zajlik benne. És az jó? Aztán nem tudom, nem. Mert ez fura-fura dolog, mert néhány pillanat ragad meg, hogy ebben a Jordánnak elévülhetetlen érdeme van, mert időnként ugye belopódhatok olyan helyekre, ahol hol a Csetamásnak ünneplik az 50. évfordulóját, igen. születésnapját, hol a, hol a Törőcsiknek a nem tudom, hanyadik születésnapját, igen. ahol természetesen kimásülne más a Törőcsik mellett, mint a Bodrogi. Igen. Hát igen. igen. igen. És az egészben van valami egészen elképesztő. Igen. Tehát a bodrogi Igen. valamit tud, amit... És látja, milyen érdekes, eszembe nem jutott a bodrogit felhívni. Tehát azt, az teljesen evidens volt, és ha megkérdezi, hogy miért, arra az csak az ösztöneimre tudok hagyatkozni, hogy nem hív... Ami nem azt jelenti, hogy ne tudnék elbeszélgetni vele, de én csak magával... Tehát ha ön nemet mondott volna, nem Igen. hívtam volna fel a bodrogit. Aha. hát ez... Ez minden esetre számomra nagyon... De nem, ez nem vele szemben van megfogalmazva, értem. hanem azt a beszélgetést, értem. amit most én el tudtam önnel készíteni, azt a bodrogival nem tudtam volna megtenni. Én értem, értem, amit mond. Hát értem. Na. És ebben valószínűleg az is benne van, ami az önök személyiség szerkezete közötti különbség, és én nem akartam egy ilyen relatíve leforgató aborosszal beszélgetni. Igen. És nem csalódtam önben. Hát én nagyon köszönöm, bár nem hiszem, hogy olyan nagyon, nagyon szétszórtam beszéltem. Hát ahogy, ahogy az emberek, könnyűgöm, az emberek így beszélgetnek, nem? Hát egyébként akadémiai expozékat mondanak, vagy felolvasnak valamilyen március 15-én hát valamilyen politikát. Az emberek így beszélgetnek, nem? Igen. Hát hogy hát Nem kellene nekem, mert most olvastam, tudja, az, a, az interneten lehet, hogy mi lenne magából, ha vannak ilyen játékok. És? És ma azt olvastam, hogy én nekem politikusnak kellett volna mennem. Hát nem valószínű. Nem valószínű. De ezt végigjátszotta, a ezt a dízét? Van ilyen híjesség, ilyen híjajátékok. Nekem erről a mindig a Poppernek az anyukája jutott az eszembe. A Popper Igen, az anyukája. Nem, mert nem, mert nem, nem, nem tudom, ő 640 éves korában úgy döntött... Igen hogy csalódott a terében, és ő átmenne egy másikhoz, és mondta neki a fia, a popper, hogy te édesanyám, hogy a 640 évig ehhez az emberhez járt, tehát szerintem erre a hátra levő 200 évre nem érdemes változtatni, és akkor ebben maradtak. Tehát szerintem ez így, tehát ahogy alakult, de hát, hát tudja amit ha érez magában erőt, hajrá! Jaj, nem képzeli, jaj, jaj, ne! Isten őriz! Hát én nekem szemmű közön mondta. De én, mondta. Én, én, én csak arról beszélek, hogy az az úterálgazás, amiről ugye mindig megyesi Péter Igen. kapcsán beszélnek, mert nem tudta kimondani, amíg az ember él. hogy hogyha beteg, akkor is. Az akkor is ott van. Tehát, hogy az élet az olyan csodálatosan van megteremtve, hogy nem feltétlenül politika, de hogy mit hoz a holnapja, vagy a mája, Igen, azt az, az ember nem te. tudja kiszámítani. Nem. Hál' Istennek. De, de azért nagyon rövid, szóval ezt nagyon rövidre szabta a jó Isten, ezt az emberi életet. Ebben nem fogok vitatkozni, viszont kurvára örülök, hogy szóba állt velem. Tehát... Jaj, ne vicceljél, hát... nekem na... jó, figyelj, hát, baromi megtiszteltetés, és nagyon örülök. Nem... Hát jó lenne, hogyha úgy beszélgethetnénk máskor is. Igen, én most készülök valamit megírni, néhányszor már írtam szemben önnel, csak biztatni tudom, hogy azért üljön le és próbáljon írni. Hát Ön volt olyan, de akkor had, had legyek, hadd legyek, volt olyan, amikor önnek színházi nézőből lett ismerettsége. Mert önnek el tudom mondani, hogy én azon kevesek közé tartozom, ugye én közélettel foglalkozom, és nagyon sok Igen. fix szereplős, tehát fix szereplő. Tehát Igen, a, a bodrogi gyula csak nekem mondjuk Lázár János, Elsimó László, Újhely István, Kovás László, Blendva, Ildéko az én bodrogi gyuláim. Igen. Igen. De nem lett, nem alakult ki velük. Tehát próbáltam velük egy személyes kapcsolatot kialakítani, Igen. és egy tízes skálán, ezért rossz szöveg nem tudok jobban mondani, eljutottam a hetesig mondjuk. Aha. de a nyolcasnál, ahol elkezdődött volna az a kapcsolat, ami kapcsolat oda Igen. soha az életben nem jutott el tehát visszatérve arra, amit ön mond és tök ismerős, mert értem, amit mond önnek lett nézőből ismerettség tehát oda ment utána önhöz ilyen. Nem. nem hát valószínűleg ez nem véletlen nem hát nem. Akkor, akkor is hadd mondjam azt, hogy megtiszteltetés volt, én örülöttem remélem, hogy akik hallgattak bennünket, azok se lettek szomorul. Hát én, én nekem is, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk, mert nagyon jól éreztem magam. És el, hogy annyiban valószínűleg hasonló, mert sose voltam színész, hogy amikor az ember ilyenkor föláll és kimegy, szemben az műfajával, mert akkor talán egy fokkal jobb, csináltam ami már este műsor, talán este kimenne az utcára jobb, mint ilyenkor verőfényben. Szóval hmm. olyan fura. Uh -huh. Tehát ugye az ember nem tud mit kezdeni azzal az élettel, ami kint zajlik, azt követően, hogy önnel apartnak. Már pedig egyszer abba kell hagyni sajnos. De nem a mert hát... véget ért, az, tehát idő van, csak hogy az ember el is fárad meg. Hát, tehát csak itt hát az ember ott nem mondja azt, hogy holnap, csak emlékszem arra, hogy amikor az egészet elkezdtem, akkor úgy éreztem, hogy 600 al megyek, és nem tudok elbegyülni a 60 km per órával közlekedő emberek között. De gondolom, amikor az ember a színházból kijön, valami hasonlót érezhet. Igen, igen én ilyenkor, hogyha ez van, akkor én bent ülök még az öltözőben és ott ülök, és ott ülök, és ülök, és ülök. És gondolkodom dolgokon. Hát de ez nagyon, nagyon, nagyon kellemes volt, és remélem, hogy azért az élet még összehoz minket valahol. Hát nem feltétlenül kell ott, hogy ahol, ahol a szüleim vannak, de azt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy egy... Um... Tehát a, a szüleimnek ott este, december 31-én ez az este egy méltó emléket állított, miközben nem a szüleimről szólt. Hm. Hát, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, örülök az apropónak. Viszont a boldog új élet. Az élettársának új. is, meg a bodroginak is, a bodrogi élettársának meg a is, is, meg a törőcsikmarinak is. Nagyon, nagyon jó. nagyon jó. jó. Viszont Viszont Ma a 2019. január 7-e, hétfő van, és 9 óra 35 perc, most már 30.60, én 9 óra 50. Hát nem tudom, meddig maradok. Egy kicsit ülök itt az öltözőben. Az utam, acska köves úton Aléptem, kopok, esős éjszakán Az ütött, kopott utcák nevét tudom Mert én itt születtem, ez az áll Itt kísért anyám, iskolába szegény Ott volt a szeme, vigyázott reál itt minden emlék múltam hozza felé, mert én itt születtem, ez a hazám. Tudom a nap, az más út ragyog. sok itt a füst, a korom és a köd, de itt hol mégis angyal földön vagyok, a váci út és lelút között. <tos> Macska köves úton sok régi barát Köszönénre áll Én minden öreg Haver nevét tudom Mert én itt születtem Ez a hazán Megállok én Egy neólámta alatt Egy egész éve Emlékeivel S azt, ami még az életemből maradt, szép békén, már itt töltöm el. Én örök így jól, angyalföldi gyerek, járom az utam, fügyre áll a szám. Bár soha hibán, itt mindenki szeret, mert én itt születtem, ez a hazám. Tiéd, Egy speciális okol Mit elmondom szégyen De tenni a jó Bocsásd meg Hogy vágyom, nem a mennyben jár De egyikünk sem angyal meg. Ez sajnos a való, hogyha látlak a bőröm, perzse, felgyújtanás nem a de nálunk egy kultúrember ilyesmit nem csinál, és mégis egy speciális okból, mely Kívánok, köszönjük szépen, ez a volytági beszélgetés. A levezető zenékkel együtt úgy volt tökéletes, ahogy volt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Én azért a rangost is ott tartanám a dobogón. Kis pálya, nagy tülenkedés. Kapkodó csókok, néhány ölelés, a gyors vonat lassít és beállt. Köszönj el könnyed, így se, pet, se Egy kis határi, hatcacáré, Hadd hat legyen a szám a szádé, Szádé, miért vagy Máli? Ki a a hol ingyen? Csipkés kis háló ingem, S ha valaki fajkusan tekint rá, Az a végén mennyben jár. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, a maiból még nagyjából 13 perc van hátra. Holnap ést, más lesz a műsor, hogyha nem ez a volt az utolsó. de nem tudom a nevet. <Színt> semmi. Cini Baba, Cini Baba, pap, csiné, pap, csiné, pap, csiné, pap, csiné, Pardon, pardon.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 ha ajtaján, így toppanak be én. És az évek lassan töl, te veled, te vered. mindent megköszönök én, te nekem, te nekem, Mint a folyó meg a part összetart, együtt vár, szint és vihagyt. nekünk Megáll az idő, az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok, Szerelmes szó sem csendül már sem mond, hogy túl vagy már mindenem sem mond, hogy tovább már nincs nekem mindig van új és még újabb, hát várd a csodát, de sohasem mond, hogy nincs tovább. Sohasem sem. mond Jó reggelt, jahorvát Jó Jó, Péter vagyok. Hát nekem azért az egy nagyon nagy esemény, hogy Kerek két év után nálat hangzott először nyilvánosan, hogy miért jött a rangos Katalina Klub rádióból. Azért ez, ez nagyon érdekes, szerintem ez, ez elég nagy vihart fog aratni, vagy kavarni, és nagyon örülnék, hogyha ez, ebből valami lenne. Ez, itt, itt hangzott először mosság, ha nem volt így nyilvánosan. Én azt tudom neked elmondani, hogy a Lázár Jánossal itt elkészült interjúk, az országban nem lettek világírők. És ha az a kérdés, hogy fontosabb -e itt bárkivel beszélgetni és élvezni azt a szabadságot, amit a civil rádió biztosít számomra, annál semint, mint hogy ez a teljesen kontraproduktív magyar sajtó vesze vagy sem, Hát akkor maradjunk abban, hogy az egyesnek tízes jelentősége van, a másik nap pedig Isten igazából csak hiúsági, miközben természetesen ha fontos dolgot jelentek az árbóckosárból, az ember őszintén sajnálja, hogy ehhez más nem juthat hozzá, de higgyék el, ez nem az én hibám. Nem, most működik. kontaktívák nem hagytak el bennünket. Én nem mondom azt, hogy hozzanak magukkal még egy embert, én azzal unti megelékszem, hogyha úgy beszélgetnek a Kejfejancsiról, hogy elmúlt 18 évben tették, több emberhez fog eljutni, mint ahányhoz egyébként el tud jutni, úgy, ahogy egyébként jelleg viszik a hírét. Mindig van új, és még újabb, hát várd a csodát, de sohasem van, hogy nincs tovább. Utolsérőt Én úgy szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi se fáj. Én kerül a józanság. Én itt ülök az öltözőben, és még maradok is nagyjából 8 percig. Ha megtalálnak, megtalálnak, ha nem, utána. Nem tudok érni, Már csak az utcán sodorhat össze velem önöket, a vak Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó, hogyha nem az utolsó volt, akkor holnap találkozunk. 9 óra 56-57, az ismert telefonszámok, aztán pedig dörö. Fiala Janos Kukac, gmail.com. Viszont szeretek lenni, mert akkor nekem nem jó reggelt kívánok, fiatalok, szóval boldog új évet, és Viszont... köszönöm ezt a mai reggelet. Nagyon... szívesen. Ne, szívesen. A mámor és egy-két poharvór már minket a mennyverepít. Szép álomvilágba, hol minden kitárva, egy ámarka szerelmet int. Én úgy szeretek rizseg lenni. Mert, Mert akkor nekem nem fáj semmi, semmi, de semmi, de semmi, semmi se fáj. Jó reggelt, én egy vallomást mondanék. Mert hogy amikor én fiatal lány voltam, és énekeltük a Beatles, meg a Get Not, meg ezeket a számokat, és anyukám a Vámosi, meg a számokat, meg az opereteket dudoltak, akkor mindig kinevettük. És most ez a műsor azt jutotta eszembe, hogy én is most már olyanokat énekelek és dudorászok itthon, mint az anyukám, mert ezekben volt érzelem, és megfogalmazott olyan dolgokat, amit az ember úgy nem mond el, még talán a barátainak sem, de így dalban elmondható. Ezt akartam csak. Én Halló. úgy sehetek részek lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi se Öt perc. Thank you. Kívánok. Én egyik nap, mintha úgy hallottam volna, hogy azt mondta az egyik műsorában, hogy szeretné látni a Brauger kiállítást. Igen, láttam is. Ja, hogy látta. Jó, bocsánat, akkor nem telefonáltam, mert csak ő szerettem volna hívni valamire a figyelmet. Igen, ez, ez első ilyen 15 óra 50 és 17 óra között bekövetkezett. Igen, csak most éjszak az interneten azt fedeztem fel, az bizonyára nagy a érteklődés, és akkor nem tudtak elmenni, és ezért az utolsó két nap meghosszabbították a nyitváltatást, hajnali egyik, és lehet még jegyet kapni, amit, amit már régóta nem hát lehet. Mondhatom, a napi ö, ö, ö, Ezt nagyon-nagyon jót tette a telefonát, ennél jobbat nem is tehetett volna, és csak drukkolni tudok, hogy akik egyébként éjfél után mennek, azoknak nagyobb élmény lesz ez a kiállítás, Igen, meg nekem. Igen, kevesebben lesznek. Hát figyeljen, így nem lehet, át. Hozzáértünknek olvasgattam az írásait azzal kapcsolatban, hogy ez vajon normális dolog -e vagy sem, de hát... Ez... És én csak itt szomorkozom, mert én nem képte vagyok belépni a, a ellen. Valaki segíteni fog önnek. Ha tud, akkor menjen el, mert nagyon nagy élmeny. <gül> hát Röcseg a parketta, de ez nek nincs jelentősége. Köszönöm, hogy hívott. Éljenek a lehetőséggel. Ez a Kéfej Köszönöm. Köszönöm az információt. Erde István béka temetése holnap, január 8-án, kedden, 3.12-kor lesz az új köztemetőben, 10. kerület, Kozma utca 8-10. Ilyen egyig lehet a kunsthistorisches Visel jegyet venni, és még vannak jegyek. Úgyhogy ezt szerintem meg kéne írni. Tehát szombaton és vasárnap haj, hajnali egyig lesz nyitva, de szerintem a végén be se zárják. Nem úgy, bezárják, bezárják már, a kiállítást, Tehát, hogy 24 órán lesz keresztül, 24 óra el lesz nyitva. Azt gondoltam, így megosztom. Engem lehetett hallani adásban téged, nem? Később. A Kejfejancsihoz kell egy rádió. Kellenek riportalanyok. Kellek én. De miközben sok kritikus szót szólok a hallgatóim egy részéről, egyébként joggal, olyanok, mint akik az előbb telefonáltak. A szó átvitt értelmében glória a fejük fölé. fürel lefele, fele ellenőrizzék, hogy igaz-e a hír? Valószínűleg igaz, és ha tudják szabaddá tenni magukat a hétvégén, akkor menjenek el. gmail.com Ha nem ez volt az utolsó műsor, holnap találkozunk. Viszont hallásra.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 654-es kód Köszönjük, hogy szabadon szólhatunk. További információ